اور ہنلو اور ہنلو ربع شروص ربع شروص اور شیمہ اور ہنلو اور سمہ ہا نہ کوئی الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرام قالوا سلام قال سلام فما لبسا جاء بأجل حنين فلما رأى أيديهم لا تسلوا إليه نكرهم ووجس منهم خيفا قالوا لا تخفئنا أرسلنا إلى قوم کورا صورت کی سلور مسلی بہنی العبادت لیللہ وحدا نیو اللہ عبادتو که عالم بکل لشین ہو اللہ عالم پہ ہر سمنتیو اللہ پاک تشجیب بہدری دا مسله په بادره او رسو او سره ورو مسله تسلی وا دا وقعه د ابراهيم عليه السلام اور په سې وقعه لوط السلام ذکر کوي دا متعلق دا دوے میں دعوی صلی اللہ علیہ وسلم مخدری واقعات لاردنو علیہ السلام محمد علیہ السلام صالح علیہ السلام دا اغا واقعات تعلق د اول دعوی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی عبادت دلتا د دې تعلق د دویمه دو دعوي سره ابراہیم علیه السلام فاطمه ملائک راضی ګورې ابراہیم علیه السلام پیغمبر ده لیکن هغه ملائک نه پیژنې هغه له ډوډۍ و نوکر ابراہیم علیہ السلام سره دا پیغمبر ثوبنا غیب دانی او تنشتی دا نفژن چې زما دا میړمانه انسانان دیو کدا ملک دا غرنګ لوط علیہ الصلوۃ والسلام خواته میړمانه ترې دی ملائک هغه ندی په جند دیخ عالم الغیبی والله والله قد جااعت رسو نه ابراهیم بلمشره خیر ک نه راغلهمل زمنګ ابراهیم ملهصللا ته سلامته په زییرې من دا زییرې دوللت دی که نظیرې د اخلاق د پم د لوتل سلام بدل تهبل مطلق اخله بس په زییرې زکر رسو دوړه قسمه زیری زغوی تاسګه راشته مژکل راالو نو اوائل ملائکو سلامن سلمنا سلامن موږ پتا سلام وایو ابراهيم عليه السلام ورته یقال سلامن یعنی سلام علیکم پتا شودی سلام وی دل ته د جمله کره لم نه سلام سلام علیک جمله اسم غور د جمله فدي کې که دوام استمراری په کې او جواب احسن په کاري دویم دا پتله کې د چې دا سلام دا ملق او الررحمن اول دا چاک ویردیس ملائکت الرحمن فما لبیسن جعبیل لنحنید آن جا فما ند حتا یا من آن جا درنگ تیرنک ابراہیم علیہ السلام پرده پري چراول اسقدره حنيز نريط مصرت عجلن سميلن حنيز ابراهيم عليه صلوات و سلام نه هي ته ملمدوس بس و خد عمر نه ترکڑے ډیر زر زر یغم سخيرت کڑے او ملمنو ته یې فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ لَا تَسْلُو إِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ پس هر کر چې ابراهيم علي سلام الله عليه دا د توې لاسونه چې نرسیدل <سؤال> خوراکتان او نکرام دا ناشنا وګڼل <سؤال> چې ګور سړي خو ناشنا اوم دي د دې حقیقت دوم ګرام او ورته خوراک خره دوی خوراک نه کوي. ول چې خوراک نه خوري د دوی نیتونه سخن اخ کوي. دا د دې زمانه ملمه نه چې خوراک و او خوري او سبو کی بیا غلا بدر نه کوي. zarar bar نو او جسامن مخيفه ټ کړی بر م ات السلام په زړه کې د دوی نه خی فتن یاره پټ وله او زړه کې داله چې د سړی خو بسله متونڅخ نه حالو لا تقف نو کورو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دې لیکن ملمانه وو نه پیغمبر راغو ورته الا تخف مهرهगा هغه چوکات له ظاهری خرایونو نه چې ابراہیم علیہ السلام زړه کې را غريرا او قرانه کریم رسوي کنا سورته الحجر کې چې دو الا تخف دا څه غردان خونم د سوره الهجرا یا ته غره دیم په زستمه یت د سوره الهجرا غره اېز دخلوا علی فقالوا سلاما قالا انا منکم وجلون ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيرडक ير راغن نو به ورته ویریم دی کنا منګ د تاسو نه یریدن کیو وقالو لا توجل اننا نبشرك بغلام او وی ویل دلتا لا تخف ما يريغا ان ارسلنا الى قوم لوت يقدن منغاله قريشو الى قوم لوت قوم احلاک د قوم د لوط پسرا را ایشو او هغه هلاکو میلمانو است ابراهيم عليه السلام د سټرخان وڑول او کور کی خوبه چین نشتی چې سره خدمت وکنن جو امراته قائمه او خاله د ابراهيم عليه السلام سارا بانتهاران ترلوري وار قایمۃ ولا روا پردینان دا پر د خدمت وملمنو کبیر مین ورا ستر ولاد وا اخواد دیوال دا پردین ولادو نفذہ ہکد پس وای خندل خوشال شو فبشرنا با اساف وزیره اور کم انده ته د اساق من و راي اساق ياقوب اور سوي اساق نه په ياقوب باندې اور زیره د اساق ورکه او د اساق سره سره مونږ ورته و چې الله بدل نسيرا کوي ياقوب شاريد او چې الله پاک وا تا څورا دوم را عمر راکای شي نسېو به مو سوال دل تدارغه چې فظه حکت دیو خندل خوشاله شو نو دیو له خندل او سمه خوشاله شو دا بغد وجنه خند دل دا خود روغو کارند لونو کار دي او کنک دی او خند اللدی وجنا فبشرنا بی ساق فدی خوشحالش و نو خندا مخی دا او زیر ایرس تو نو دا ظاہری و اشکال رازی نو بازی و فصیرین جواب دا کرده چې دا اصل کې کراچی آقوی ورطا اینا ورسلنا الى قومی لوتن او امراتو قائمتن فضائکت خدا د دبرا مره السلام دسلام ولاړان او فضای ک د خوحاله شو په تغ زیری د احلام د قوم دلوود دقعې توافتته چې دا نارا خله دی او بعضې دا و چې اصل کې دی کې تققدیم داخلیر مرهته خا متون فشر نهبي سااق ومن و سااق یاو فه تقلیم تاخير ده لیکن ابن انباري وي هغه نه خلکړي دا عبد الله ابن یو تفسير دي فزاه حکمت په ماناده حضرت سره دي کله چې زو په صفت د زنانو کې راشي کرن دا کل نه کړه وماناده حضرتو می استعماليږي ښا نو امراتو قائمتو نو فضا حقت خضد ابراہیم علیہ السلام علیہ وآلہو نو فضا حقت خضدہ سشوہ دادی حیز راغی اورا تروسا حیز نو زڑا خضوا کرد نو تروسا پورې چی حیز نو حیز شروع شو دا علامت شد دے چوزد دې بچی دا د بچو صلاحیت اس لری کنا نفضا حکت نفبشرنا ہاں بیساق وزیر ورکا من دیتا ہاں بیساق و من ورائی ساق یا قول لیکن پتی من منت فرع و ابو عبیت دیر اعترازو نا کڑی لیکن ابن امباری و ارتوی چې بلوغت کې زحیکت او ماناده هیڅ استعمال شیدایږي جوابونه کړی دي ښاغور تقدیر حالتیا ویلتا الدو وانا عجز و هزر شیخن دی ورته وی حه تعجب دې ای زوبه په چهرا ورو موزه بوډه ما مو ودان زما خاون دې شیخن بوډا زر رسول قالو زنان ما خاوند من سلو کرو نمزيات نو اِنَّهَا ذَا لَشَيُونَ عَجِيبٌ يَقِنًا خامخا کار آجیبا ده دا خویو کار آجیبا ده یقِنًا دا خویو لَشَيُونَ عَجِيبٌ خامخا کار آجیبا ده دا آجیب والی دادی دا تعجب دادی پیت بار دا عادت سر دیویلی دی بیتے بار تو اللہ دا قدر سرین دیوئے گی اللہ کو پار سمانے قادرہ دے لیکن ناشنا ونی خبر ہے وہی چیزہ بکی نو مر پر یا سردہ دے رہنے ناشنا ونی خبر ہے قَالُ الله مِنْ الله اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُمْ مَلَائِقُ وَرْتَوِتَهِ تَعَجُّمْ من امر الله انت کار زال دانا دا خدای فیصل دا خدا. او فیصله ده رحمت الله او برکاته رحمت الله الذي او برکتون دالذي علیکم فتاصمن اهل البیت ای قرانه دا نبی ای قرانه دا ابراهیم علی السلام رحمت الله او برکاته د ربرکتی قرانه د الله رحمتونو در منیخ ګوره د اهل بیت اطلاق اصلا حقیقتن د په زنانو منځ کېږي په خځه منی کېږي د ابراهيم عليه السلام په کور کې ګوره بچی نشتي نه لونهشته لیکن ورته اهلل بیت دغه خزه ته سوی اهلل مې اے کورنید ابراہی نا لتشیع ہوئی کنا جا اہلی بیت نا مراد بچی دی خان زنانہ نا بیبیانی نا دی. اصل بیبیانی دی طبعاً بیاک اولاد من اہلی بیت اتنا کشی اگر بستانوی حیثیت دی خان انہو حمید مجید یقنندہ الله پاک دې حمید ونستایل شي دې او مجید ون لوی والره فلما ذهبان ابراهيم رب وجعد البشرا يجادلنا في قوم لو اظهار كلا چلار دې ابراهيم عليه صلوات و سلام نا يرا وجعد بیان شو دو تظهیرے راگتا تظهیر بیان شو ور تظهیرے خواه دل تظهیرنا مرادس شده احلاق دو قوم دلو علیہ السلام نو یجادلنا فی قومی لوتی بحثی که و قبری کولی دمنگ سران بابارا دو قوم دلو علیہ سلام جګړن نه د باحث ده ابahas پسو په تاخير العذاب کې ښه راکد عذاب, عذاب مؤخر شي لکه رسو سوره الانکبوت کې راځي او د سوره الانکبوت آیات وګوره دویم ډیر شمعات آیات د سوره الانکبوت <الإن فيها لوتن> على ان فيها لوثا ابراهيم عليه السلام دې کو خلوت ته توشد قوم لك وينو لوث عليه السلام بس کوي قالو نه نه له مې من فيها مطلب دا چې دا عذاب مو اخر شنو خويخه ور الله پاګه ابراهيم عليه السلام تعریف کړې دې په خبرم انت نو ان ابراهيم <الحليم> یقین مل سلا السلام سلام دیر صبرنا کو اوواون نرمزړیو مو نومونی ب الله ت ډیر ورګ دیدون کې وخ یا ابراه هار نه او ابراه مخړو ان حه ددي خبرې نه د بیان ان قد جا امرو راکه یقی راغلی دی یقی راغی د فیصله د دا د لطاک یو فیصله الله چې دا شهره و انهما تهما زابن غیر مردودین راتلون کې دی پدې منته عذاب غیر مردودین دا سي عذاب چې نه دی واپس کړه شوی هغه و پښیمونه پښینې اشتیا ولما جات رسولنا لو قضا کبیم زرعام دا ملمانه چرار علو تله سلام و د خستو خستو نو جوانانو د لکانو په شکل منو نو په دلو د لو تله سلام او سلام کې یو بيماری واخا د ملمنو بزتیا نیو پګی کړي پیغمبر خو یې غیرت شي ارصره د خپل ملمنو بهزته من خفکی نو کل چرال رسولان سمنګ ملائکه سمنګ الوتله سلام تانو سی اویم خفشو په سبب د قوم ایمایم بخاری دا بهیم زمیر راجه کړه د قوم تا خبشو په سبب د قوم چې دا قوم به زما د ملمنو بهزته کوي او ساق زران او تنشو بدوئی منتے بدی مل منو منتے زرعن پسینہ کے وصحاق بیہم او تنشو لوت علیہ السلام وصلاحم فکولو مل منو زرعن پسینہ کی ورہ زرع ہوئے او دا چیزی کرشی دا کی نای حصل کی دا قوت نہیں لیکن هر کله جدلتا مخه ته نزاقه لفظ تر شوه دی کله د دیپ سیلونه کی چیز ذکر شکن د غلط زرعا د په ماننه د سیني رازي نزاقه بهم زرعا تنګ شپدي ميل مانو منه ازن عن پس نک سين اي تنګ اشوا کله جي سړي خفقان رازي او سر رازي وسړی په دې سینه کې زور راشيخه مريم باندې زور سینه باندې زور او سینې تنگ شي د ډېر خفقان نه سینې تنګي وقال هاذا يوم عصيبون ویلوت السلام دارس هو سخترزدان ګر نارازدار کوم خبر نه چې دې رېدا کنا ځیزما ده ملمنو به عزتې بکی قوم علی خبر شید و جاءه قومه راغله تر قوم د یو راو الهه رامن دیوري د طرف بل کی او راون مجهول لیکن مانه د معلوم مجهول زکه استعمال کړي شو چې د دوی بس داسې منډیو لکه شوک چې یو طرف ته اوز غلو لی شیخا دا دا خبین خطیران خطیر آمن او دا سکو من قبلو کانوی عملو نا د دینا مخیودوی چه عملو نا کل نا کارا عملونه نا سٹیک عملو نا خونو د دا خصیفتونو لخلق خونو کان قال يا قوم هؤلاء بناتنا طهر لكم قيل اتق الله سلام قوم و زمان هاؤلاء بناتي دا سن نستاس چې دي دا, دا خو زمالو نه دي یا زما د لرونو په شان دي هن طهر لكم دا حلال دي تاسو لپاره نفتقوا لفس يرکوا دنا ولا تخزونی فیضائی فی مشر موائی مالرہ فیضائی فی بیزتی دا مل منو زمان کی فبارد مل منو زمان کی علی سمینو رشید آیا نشت دیستا سنا سڑے و خیار اقل من سڑے در کی رشت د کلی مشر چی د کلی کشرانو تا کلیوالو ته بچي ويلي زنانو ته بچاي ويي او پیغمبر خود د خپل امت د خپل قام سوي فلار پزې موره فلار پزې الکذکار لتا سورازې خدا غزا ما ساسو پنکاه کی چکم زنانو دي خدا غزا ما بچي دي کنده ساسو د فار حلال دي حلال او ذریه بازوار دا نخل کری دیگر وینا نا لونائیں لونائیں پیش کری دیگر اگر دمرا کسان تا پیش کو اندو لونائیں دیگر دو لونائیں دمرا خلقو تا وینا گا مشرانو تا دا د یو انبیاء المسلام د شان سره نخائی خوا دا بلکل اسرائیلی آتی اغه من شیدم بي الله والسلام بي ذاتي نه کړي ها ولای بناتي دا چم جنہ کي دا په شانته لهونو زمایي زما لهونه دي تاسو کې څوک خو اختيار سره نشه لقد لم تمم لنا في بناتك من حق اغه ورته ویل خامخه يکره تخو پوي کنه چې نشته درې مغړه په کې من حق سہاجت سيرادا سخوائش وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا يُرِيدُهُ يَقِنًا خَمْخَتَ پوي پاګمرد چې مونږه وارو قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً بسلوت عليه السلام خدابل زينت عليه وكنا لكشه يو پورتون پو يو پو مهاجر سره امامي يا د یو لا یو د قام سره پلځه کې امام په خدای ابراهيم عليه السلام وراره ده کوم زه نه کوم زه تر تللې ده ښا داووت په شکل ترې نو اولو سلام ارمان دې چوي او ما دارا پتا سمنه قوت القوت قوت دموټوه او وی لا رکن شديد يا پناي اصل له شويما کله ک او آوی رو شد دی یا زرات ل قابلې محکېتهله د فتو کوم ما به تاسوې و ما به دفا کړي یا خو زما خپل ی قوت یا زما زماقبله او د خپلقبې له او مدد غختلیله د حدیث کرازی پیغمبر قدی صلی اللہ علیہ وسلم ویرحم اللہ و لوتا سمرت غیرت خبر رکڑی دارن لوتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پتہ من تیرہ موکی خواہ ورہ تعریفی والا کردے دے خوا. قالو یا لوتو انہا رسول ربک ملائیوکا کتل زمان میزمان دیر تکلیف گرے خواہ لویویل اے لوتا یقنن مکورا لکی شیو ترابد راستانا inna rusul rabbik baq malaikih la yasilu ilayka ay charid wa nish raside ta ta am pa mezata isra fa asrib ahlika biqta' min al layl pas poza quran khala payo tokra da shbaki payo sada shbaki zad alli kilinu za ala qinu za no chizay دی نگوری شات دی نگوری مخم مخم من او شات دې نګوري یو تند تاسو نه شات دې نګوري ومخه مخه مون تیر او شات دې نګوري من کوم د تاسو نه اهدونه سو ها الم رتکان سوا د خذستان زکه انه مصيبه ما اسابهم يقينا رسبتي تا اغ عذاب هغه مصیبت هغه عذاب اصحابهم چې او برسې دوی ته د په عذاب کې د دوی سره شریک کړه زه کوم خځه یې که د شرک و او دا د فرعیات نه هغه زمانه کې د مشرکې سره نکاح جایز وخه ان موعده او مصوبو یقینا نت ادا اعظم د دوی وخت د سوابه چا په وری کنه دو ته خدای سره سار و خپل ري خاريزه ايم كون الى صبح سارا پورې و دوی د غشاني الله ترف نورتو وي له شو الیسا سبو بقريمن اينه د سواب نزدې دا سار روان دي نفلم ما جامرو نا جنہ علیا سافلا ظاہر کرے چراگاہ صاحب زمنگار اوگزو منگا بر طرف تکلو لاند طرف دا ہے کلمل لاند طرف ملپاسک الاقسم لاند کرتو بلٹ شو کر وام تر ن علیہ حجارت من سجیم باران ورو مونږه پدې کریمانه د کانو من سجیلن د کاو دروخه ا کانه انسو د سجیل کعودرو کانه اغه خاورچي اغه په اور کې په خش شيخ منزودن یوبل بل پسيو مسو متن نشان والو اندره بک باران ورن پدو منتی دا کانوان د کودرو منزود یو یو بلپسیو نشاندارو عین درابک پنید درابستا بس برن بمان راتلل البخا هر یو منتی دا جدہ جدہ نملی کلیشیو اگا بمب پاگا لگی دا وماہی من الظالمین ببعیدنو اندی دا ملک بنا ظالمینا الظالمان نبی بعید الری دا ستمرلری د مکی ولو چې زینو په دغه لارې مونږ ته زی شام ته یا ندی دغه کانه د زی ظالمانو نه لری سوک شدا کینو ممکن دا چې الله پیدا څه کانه وری وإلى مدين خمس شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله غرداصل کې شپګم واقع ده دا, دا متالق ده اول ادا ویسرا على عباده لله وحده ليقل لهم مدين تروده شويب عليه السلام اي قومه زم ما بندگي خاص کې علاوه مالک من اله غير نشد تاخذ هر حاجت تر سر کې او کې الله ولا تنقصوا المكيال والميزان كما هو يوجو طول يقینا اني اراكم بخير يقینا زبنم تاسو در په مالداري مالدار خلقه تاسو داول کوي و اني اخاف عليكم عذاب يوم المحيط يقینا يريكم فتاسو من ذاعاب ذراغي راغيرا الله صاحب بدر من و کوفلې کېلهولې ځه بل قې او قوزما پوهړی پ معه او ول بل قې په انصاف والله طب خصنا سر ش مک و د خلخوره معلوونه تههغ او مګر پهزم کې مفسی فساعت کوون کې بین د بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين اور شعيب عليه السلام تا اصلاح د عاقدين کوي اصلاح د معاملات کوي ها يا قوم اعبدوا الله نبي او يا قوم او اوفل مكيال دي ورته بقيه الله خير لكم توعد الله استصاد فارغ وري یا بقيه معنا ربح في التجاره دا پات نه فا دا الله چې دا دا ستاسو دا 파ره غره دا تاسو ته چوکما ربحه مے لوشید الله ترفنا بقیت اللہ دا باقی نفا تجارت دا الله ترفنا چې کوم دا ستاسو دا 파ره غره دا ک تاسو خبره مانون کیه و ماناعلیکم بې حاف نه م په تا سې ب حافېان د زواال د نیمت د الله پاک تا شوې زال د نیمت را و ورې ورې حافظې مه نو قالو یا شو ساتتوکهه تا امکان نه کومه یادو با اوغ شو به ساتوه سات په ماه د دیین رایشه وې تاویلیم اصلاتو کا او تفسیر کا بیر دغمانہ کڑی دا اصلاتو کا اے دینستا تا تا, تا نه کوي انا ترک ما یعبدو آباؤنا چپری گی کا منگا گچا درائن چپندگی و لکڑی مشرانو دمن او ان نفعلا فی اموالی نامان شاما او ان نفعلا ما یعبدو منی عطف دی دا انا ترک اللہ ان دی دے یا پریګې د منکار کول په مالونو خپل وکې مانا شاه پر از اخبل سرا خپل رضا خپل اختیار پریوډ یره خپل رضا سره ادا فائدې مې دي د کار چې ګومکار کې اختیود پریګ او انفع علی فی اموالنا ما نشو یا پریګې د منکار کول دا تجارت دا کوم چې منګا د خلقو سره دا لاندین کوکل زکه دوی خود سدونو د دوکه دړهکه کارونو بس د افریقی ددا کشنې مونږ چې څو غواړو هغه شنه نه کوت چې مونږ توینه هغه شنه کو انک انت الحلیم الرشید یا کن انت خ مخان دې صبر نک سره او رشیدو خ سره او خيار سره دا پر وختم تا د سبرناک سړې نشې د مور اموال او د مور غټې مکه وې ناروا غټې مکه وې او ډیرو خیر سړې چې موږ د پلر نکړ تاریخونه مونږ کوي شعیب عليه السلام ورته وي یا قوم یا رایتم انه كنت على بينه من ربي خبر را کوي قومه کوي مزاله بينه په يو بينه تلین منی تر بزرغه فلنان ور قې من هو ریکن حسنه او را کړیمال لره د خپل طرف نه ریکن حسن نیمتښسته ریکنل حسن یا خو ریسکې حالال مراد دی یاتی نه نبوت مر چاغمل نبوت را کړي او زبه بګینې منطمه نو زما دپاره خیانت کو جایز نو ان كنت کچته زداسی ایمه یبردا जोडکه کزه چته داسیم نو هل یسعنی انا خونا فی الوہی ای زما ده پر مناسب دا چې د هوه کی خیاناتو کم چې ز په بیینه مان تیمام ما سره نبوت الله تر طرف نهی نو چته سی ایمنو هل یسعنی ان اخونا فی الوہی ځواب یې دا کوشش کوم یا دا هم سره به لایق شي ځا خياناتو او ګوره کستا سو دا خیری کنه چې تاسو کوم کار دا منا کومه په خپلګه کومه دغه ممکن نه ده کنه وا ما اورید ان مخالفکم الی ما انها کومن دغه ورته مخالفه په سلکی الی ناراضه دلتا وما اريد ان يخالفكم فاعملوا الى ما انهاكم انه شي ما قمتا سودغنا نغارم ذا شي مخالفه حكم استاذو سنقا وما الى شماله انهاكم انه شي مخالفتو قمتا سودغنا نغارم ذا شي مخالفه حكم استاذو سنقا شي ما الى ما انهاكم اغث تجي من قمتا تاسو د کوم شینې چې مانا کوم په خپل د هغه کوم یا او خالفکم په مانا د اسبقکم نغړه منځ ان او خالفکم چې مخ کې والو کوم د تاسو نه علما هاغه ست انها کو مانو چې مانا کوم تاسو دا غينا داซีน شکی ده ان وریدو الا الاسلام نغړه مگر اسلام کول مستقاتو تر سوچي طاقت لرم زما کوشش ده چې زستا سو اسلام کمنه سوچ زما واسطه ښه او ما توفیق الا او نه ده زما مدد مگر پالله او ما توفیق نه ده مدد زما نه توفیق زما ینه اسباب د خیر پیدا کول شي د الله تر طرف نه دي علای توکل تو و خاص په الله پاک باندې ځان سواره خاص د تور ګرځم او یا قوم لا یجرمنکم شقاق یی یصيبکم مثل ما صاد قوم ون او زلیر ورکی ها او قومه 22 د شي پتا سم زد دما ما سره کوم دښمنۍ کوي دا زد د زما سره 22 شپتا سمه شقاقی دا زد کول دما سره اي يصيبكم مسلم عسابكم منو ان د دې خبرې چې اوبر سيږي تاسو ته عذاب په مصل دغه عذاب چې رسېدره قوم دونو عليه السلام دا قوم دوت عليه السلام دا قوم د صالح تا وما قوم لوتم منكم ببعيد ندی قوم دلوت السلام منكم دتاشنا ببعید لري نه په مکان کې نه په زمان کې او مکان کې ملت تاسو باندې سدي لري نه په زمانه کې ملت تاسو باندې تا سدي لري او استغفر ربكم ورتاسمه نه زد را غستی دا زد در منی باعث نشی لا یجر من نکم شقاقی باعث نشی بتاسو منتی سبب جوڑنی شی تاسو لرا دشمنی زمان سردتی چې چازا بدرتا ورسی فر اوستغفیرو ربکم ترغیب ورکیوس چی توبو با سیب بخنو گوڑے در اخبرنا بیا توبو با سیغتا پجبا استغفیرو اللہ وائی پزرکی توبو با سیب یقینا رب زمان رحیم ودود رحم کون کے امده نو ودود منکون کے امده ودود من المحبل لعبادهی والبندگان سر محبت کون کے دی نقالو یا شعیب ما نفقه کسیران اویدو اے شعیبان ما نفقه کسیران مما تقول نه پوهږو منګه په ډیرو هغه خبرو منې تقولو چې توای خبرې دیې ډیررې ککرستا په د ډیرو خبرو منږ نه پوه خو نه له نه راکهه فينا ظیفه ق د منخ م قووي تا په منکې کمزورې د منکې کمزورې افاددی قوت دی کوم منږ من ستاسه غلبه نشتې خو صرفته د والله والله راحتتو کاله را جمم ناکه که چرته نووي قبیلی استا که چرت نوی رحتو کا اسی معنی قوم استا این نوی قربت دا قوم استا نوی عزت دا قوم استا آقا منگ سر استا دا سره زت را سر نوی نولا رجمنا که منگ بطه پا کانو وجل او سر وقا قوم تا دی گورو کنا کناسی و ما انتا لینا بی عزیزین نوی تا پا منگ منتی بی عزیزین غالب یا عزتمن قال یا قومي ارهت يا زواليكم من الله ايقوم زمان ګران دې پتا شم نه د تا قوم زمان توسه زیات ګران لگی زیاته عزتمن لگی وتخستموه وراكم ذريان ګر زوي تاسو الله لرا رست خپل زهريان پاسه د الله پاک خبر عطا ز شاته غورځولې ده د الله حکم شاته غورځورې داغه رسول خبره نه منای او زماده قوم خیال لري ساتي ان ربي بما طاملون محيط يخر زم ما پاکرون شکایتاسو ګیر اچون کړي الله تاسو تمام کړتوتون الله ویني خبردار ده په یا خو معلو والله مکانهې کو انامعمل نو مزه عمل کو الله مکانې کوم تاسو عمل کوی کار کوی تاسو په خپله طریق ان عامونزه عمل کوون کېغعمل سر د کار د تبلی کو کار کوون کې د سره تبلیغڅ په تعالمو نظر د چې تاسو من یادې یا وچا برانشي عذاب یغذی چرثوابه کیا غزرا و من هو قاض و نصب دا چا حدا روجنوی دا پته بدلته لگی اور تقبو انی ما کوم انتظار کو یقینا ستاسو سره دا انتظار کوون کونیم ساسو دا عذاب ولما جام رنا نجینا شوا بن الیکر چراګه زمن د ذااب حکوم د ذاب زمن راغ نو نجیینا شو بند خلاص که منږشاب د را اوله ځنا ما او کسانو چې ایمان وړ د د به کې خو برحمتی رحمتې من نه په او واخذت رحم زمن اخزهتل ل ځ نه زلممونوه صحوې ول ظریمان د د صحت به اوفي دیارې منجاسیې پس اوړ د په خپل خپل کورو کې پړه مخې پرته فنا شول کالم ی غ نه ویا لکه چې نو دی را پاغې کې پرون الله بدلې م نه کم بایدمون خبردار طب د مدیان والله او دره کمه باید سمونو لکه چې تبا شل سمونیان ځکه چې د یو اقاقې خله دی د عربو پهزمهکو منېداد وړه کوونه وخه ځکه سره تش یو کسم مذااب ذ سائه وغيرها وخضر اشفي وغيرها ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ورداه تقريباً د موسى عليه السلام هم حقیقتن اوله غمنګه موسى په خپل معجزاتو وسلطان مبين په دليل ښکارا سلطان مبين يا خداغه امسا دغه سلطان مبين چا تولیگو فرعان، تولیگو تا وجه فرعون و ملای او دغه دله تا دغه موتبرین و تا خدغه خلق سو کړو د موسی علی السلام په مقابله کیف تبعو امر فرعون پس روان شو غوي امر فرعون په طریقې د فرعون په وَأَلَّهُ وَمَا أَمُرُوا فِرْعَوَنًا بِرَشِيدٍ نواترِقَ دَ فِرعون بِرَشِيدٍ حيث فَيَدِهِ وَالَا وَمَا أَمُرُوا فِرَعَوَنًا بِرَشِيدٍ رسول صورة المومن قرأي هذا صورة المومن آيات قرأي يوقم دير شمایات هذا صورة المومن حالله پو اوریکوم الله ارا او ما هدي کوم الله س ل رشادي نښیم تاته مګرلار سمه د کامیاب لار خم الله نه نهوه ما امرو فره نو طرق د فرون بر ه حسپ دی واللهه ب ش اللار خودون یقدمو قومهو یوم القیامان ران دی بزید قوم فلنپرز قیامت قیادت پفیخا دی بای قادمی مخی بذیر روانی سا نفا اوردهم النار فسراب ولید ویدرا النار وورتا اخر وورتا بیراور سای و بیس الورد المورودا نه کارهګدر دی چې ورته تل کې دی شي ویللی کې موور د غځ ته چې کوم ځ کې بوي که نه خلکې نه او بړه کوي نوله ویردل مرو د لنډو کې پ دګدردر شو غدر دا منه چې ورته تګ را ت ک که نهبدېدرګدر ش د في فی نه تنګ او پله پسی کیږي په دوی پسی پتی دنیا کی لعنت و يوم القيامه يا فرض د قیامت هم بلانس بي صرف رد المرفود بدې بخشش المرفود ور کړې شوی بدله توحفه توحفه ور کړې شوی بي صرف رد بد بدې ناکار د نعمت ور کړې شوی دا کوم نیامت لعنت خوا بدتو افدتو افور کڑی شیخ ذالک من امبائی القرآن نقصوال ایک دوز خلاصر اوڑی او بطوری توحیدی پیشکی خوا او دیکیو قسمیز بعد دا رسالت اومده داری تمامو خبر نصراو اطلا ذالک من امبائی القرآن دا چیزی کر شکنا باج دا خبرون د دی نا قصو ہوا لیکا بیانو دا پتا منتے منها قائم وحسیدن ذنی کرید دینا قائم ولارلی آباد دی وحسیرن او ذنی خود دلدلی فناید منها قائم لنک می سر وګرا باد دی حضور یې کلی خو ولار لیک قائم ځنه خدل دل دل شي پنا شي ومان ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم الوی ظلم نه د کړه موږ پتو یې مانته لیکن او دو زیاته کونکې په خپل ځانونو پر شرک وفرک اول سرا خپل خواہشات ته پر روان د فما اغ نه تاو هم لی ح هم اوله دوونه مندون لا دف نهکه د دوینا د چې دو بور ته شویل ې الله نه من ش ه تلیف لما جارو رب کله چې راغېاعاضاف درته دغ لی ح بیا په کار نهدي راغلیف وما ځاندو غیر ان عبادت وهم لهم زیاد نک عبادت د دوی د دوی د فار غیر تدبیب بغیر د نقصان زیاد نک د عبادت د دوی د دي الحو <سؤال> د عبادت زیاد نک د دوی د فار غیر تدبیبن سوا د نقصان بغیر نقصان ول زیاد وکذلک اخزر ربک اذا اخذ القران وهي ظالمه ور دلته يردا په طریقه بل التفاط سره دا مخکغه مخکاني خلق اوس دي موجوده او توي الله يدغسي اخذ ربك نولد رب ستدي اذا اخذ القران كل شي نسي اهل ذكرو وهي ظالمه او غظلم كون کيوي دا یواز یغه سرمد هرغه کله چې ظلم کینوالای به تاسو نصیب خه ان اخزه ول یمن شدید یقن ول دا لدار ډیر درناک او سختی خه ان فی ذلک لایه لمن خف عذاب الاخر یقن په دې کې خامخه شته لایه یقن په دې کې خامخه لو عبرت ان دي دا غ چا دا فارای چریګ دا اصحاب دا خیرت نا لو عبرت پکلوه خدا چا دا پاره چ دا خیرت ير ورسره چې دي واقعات ته وګوري کن نن تین ډیره عبرت هغه استې شيخه ذلک یوم مجموع لو دا ذلک یوم مجموع لهو دارز دا مجموع لهو ذاتا سرضا مجموعا له چې جبا بکړې شي دې تا ټول خلق وصالک يوم المشهود او ذاتا سرضا چې ګواہی بوکړې شي پاره کې مشهودن فی چې هغه کې بو ګواہی بوکړې شي ګواهن بو ګواہی کوي کنه تمام خلق بو تر اجازه شي دا ډیره هیبته نه کړځه وما نوقره الا لاجل المعدود معدودا او نرست قوما دارس الا لاجل المعدودين مگر نيټي لګي پوره د دې چ خلقونه نيټه ده اغه نيټي پر د دې رستو عالیه يوميات لا تكلم نفس الا باذن یو ما یاې پکوومه چرا رابه د اجل دغه ټه چې را شي یو یاد ها شي یا فکوومه چې را شي دغه نیټان او الله تقلله افونه الله بدي خبرې بنو شي کول وت الله ب د مګر په حکوم د الله څوک به خبرې نهشي کوی څورې چې الله ور د کړی دی کې دوو سره تون چې ده قرصه یو وصل یو له سمایا د سوره النحل وګوره څل ته وي خپل مدافات بقې کړي یې په مختلف احوال باندې دا یو ماته ټوله نفس تو منتجادله انفسه د یو ماته دغره چرایشی یوم تاعتی کلو نفسی نو تجادلو نفسیان کوشش با کوید آزام دا دفاکولو دا زاننا تجادلو نفسیان دے با کوشش کی دیسا ہر یو نفس تجادلو نفسیان عدلته سوی خبری ما نشکو لے گا دا مختلف احوال لی اب یعنی اللہ بیزدی ہی ہوئی گا نفامین اوم شقیون و سایدن دار و سراشی نو الله وی خلق په دوه ډلو تقسیم شي پسوک ودتهینه بدبخوی او سعیدن او څوک بدتهینه مېګ وخت ویخه صبا بدبخوی او صبا مېګ وخت وی ټول خلک په دې باندې تقسیم کوو مور حدیث کې راځي شقاوات چې دیګا شقاوات ستوي علامت د شقاوت خل حدیثه قسوه القلب يا علامه اذا ذا چیکره د انسان له ډیر شخصي د منس شي سر نه کوي دا شقاوت ده دوی ما د مولبوکا ډیر به نن دي ورتکیږي لیکن تر جړه ناراضي دا علامت د شقاوت تم رغبت فی دنیا بس دنیا ته مایله ده بس دنیا کے نخطه ده علامت ده شقاوۃ سرورم طول العمل بس امیدونه بس امیدونه بس بدخو امیدونه کې پروت فام الذین شقوا فی النار هر چہ دیا کسان چې بدبختی کړه دا په اور کې جهنم کې وای لغو فیاد دوی ده دو پاراو پتی جهنم کی زفیرن اسویلی بی و شحیقن هنی دل بی یا زفیر اغا وڑکی آواز دوی چونکی دل بی و شحیقن دو خراواز هنی دل بی زفیر کلا چه اغاواز اخراجن نفس پر وقتی چکو موازی او شحیقوی لیکی ادخالن نفس چه کلا سا اخلی نو دغه आवाज د اواز چې دا آواز سیکن کنه د خر اواز ده زفیر وړيک اواز شہیق او ټوا داسیا سویری وکي د خروش اني انيږي بخان خالدین فیا معظمت سمات ولرز دا یخرج النس ان قصور ی و ادخل د نفس ان قصور په قوت شریف همیشه بده په دې جهنم کې ما دامت سماوات او الارض شو پوری چي اسمانونه او زمکه الا من شع ربك مگره کس شن شو غواړي رستا مگر هغه شو غواړي رست ان ربك فعل لما يريد يقن ربك كون كده هغه جوغړي يو سوال دلته درازي ما دامت سماوات او الارض الته اسمانونه او زمکه کومږي جسو پل اسمانو نوزمکی نو باجو بئی گنا چه آلتا د آخرت جدا اسمانو نوزمکی اور اس تو سورت او گو رائے اور دا سورت ابراہیم آیاتو گو رائے اتا مسل اختم آیات دا سورت ابراہیم بدل ارودو غیر الارودی و وردا تبدیلی ذاتی نه بلکې تبدیلی وصفی ده چې وسب بددی زما کې بدل شي پدې صفات در باندې پدې صفات سره باندې اسمانونه نه ني ذات خو به نه بدلي یا مطلب دایره دا اسمانونو لپاس هغه نه فوق سد اعش الرحمن نه ده لیکن دومره تعلیل توفسی شیخ رحمت الله علیه معنا کوله ما دامتې سماوات وبزارلو سو پوری چیوی بلندیو پستی نو دو پا دی جہنم کیا میشے اللہ ما شارہ بک دا استثناء دا چانا دا خان ما شارہ بک زو حاقتا دا ابن عباس ٹول دا وئی آغوستات من اهل التوحی دا غا گونہ انگاران مومنان تینا مراد چاغه وره اميشه نه هغه وس قدر جهنم کې نه بي الا ما شارب يا الا ما شاربك فيزيدهم من العذاب کا الله و غادي نور عذابونه مولا زيادت کي و اما الذين سويدو ففي الجنه هر شي راك سان سويدو چې پخت کړی شي وې وره په مجهول سرزهګا کا او دا غوي شقو سويدو اشاره دا چې د خپل سكمال نه الله پاک دوې منتې فضل کړل نو فازل الجنه پس جنت کې خالدین فی ایمشېب بده کې سفر شي اسمانونه ازما کوي بلندیا او پښتي الا ما شربو ک مغرا بشو غوړې رستا الا ما شربو کا کې معنا سره دلتمغا وصات المؤمنین مراد الا ما شربو ذو کف فل جنتی خالد دیفیه هر چي نیک بات کړي شي وي خلقت دوی په جنت کې وي سمانه دوی ته دو دوی په جنت کې دخول اولي به دوی تملاوي چا ته چې دخول اولي میلا او شنوابه ميشي الا ما شاء ربك سوا غچنه شو وړي رستہ نو هغه بیا روسو داخلي کېږي ابا مه شنی سمنا سو وخت روسته بغو جنت ته درنځي ګل نو فقل جنتنا مراد دخول اولی مراد ده یا الا ما شربوك فيزيد من رؤيتي سوالدار غيچي لما شربوك سوخته پوره مدا خبري نه نه عطاء غير مجذور دین دا بخشش دي نه دې پرې کړې شوی د دې امتحان نفلاتکو فی مریته مما یعبدوها ولا هر کړه چې تخویب مشرکین لور کړه شو په اشاره موحدین لور کړه شو نتیجدار او ته چې وره دا شرک یو باطل عمل او تاسو ورې دا شرک په بوتلان کې تشک و نه کئ نفلاتکو فی مریته مما یا عبدو هاولاء پشکونکه فلا تک پسن شیت فی مریتين پشککه مما یعنی من بتلان ما یاعبدو هاولاء پسن شیت پشککه د بتلان د د چانا ما یاعبدو هاولاء چې بندګی کوي دا کسان ولا سته چې ته په ش کېه من بوتلې معابو د حولی د بوتان دسشي نه دغ چانا چې بندې کوي د کسان په کې چرتهته ش نه سه فلا ته کو بوتانې باې غیر اللاان د غیرله به د عبت په بوتلان کې چرته ش من بوتلې معابو د حول یا فلاتته کوفی میرییت پاسټ نشته په شک کې یا بودو هاوله ده وجود هغه نه شکونه کې په توحید د بار تعالی کې په حق کې چرته شکونه کې د سوه جنا میمایا بودو هاوله ده وجود هغه نه چې بندگی کوي دا کسان د دوی د دې شرط و جن چرته په توحید کې په حق کې چرته شکونه کې ما یابود نو الا کما یابود وا باهم دوی بندگی نه کوي الا کما یابود وا باهم مگر لکه څنګه چې بندگی کا ولادت وي مشران من قبل فقاء څنګه چې غبي دلیل لګیاو لی ليس لهم علی دلیل سوا التقليد بس هغه صرف صرف د لار نیکه تقليد وکړه لو دوی مراشانی لگی ادی به الله دسرنگی شد دوی مشران به دلیل لگیو الا و انا لا موفوهوم نسيبا غير منقوسا الا يقن الخاما پورا ور کوبرخد دوی غير منقوسين چي اس نمگړي بني د دوی چس برخده عذاب دکن الله غبولا پورا پورا ملائي. واللهقد دا ته نه موسل کتابه فخت ریفه دا هم تتصای د پې غمبر ته د مکې سره ل واللهقد دا نه موسل کتابه خق نه ړې مثال سلام کتاب فخت و ریفهفي په اختلااف وړی شو پههغې کې د وجه د زدهته نه استستاده کتاب نه مخالفت کوي دا د وجه د زده د اات نه کويته فلا ته کوفی میرییتته په شکېشي ورده موسی علیہ الصلوۃ والسلام د کتاب نه مخالفت کړو د وجد زده زیناد استاد کتاب نامه مخالفت کوي دی د فلا تکو فی میریه د غزه دیناد دوی راغستې دي خلا ولولا کلمۃ سبقت من ربک سوال لا راغې چې د سیدنا الله فی عذاب ولندر علی نو کنه حکم او تاخیر د عذاب طرفه در واستانا د مخ مقرر له ی نو کا م خفی سلبه کړې شو وَإِنَّهُمْ لَفِي په مینس مُرِيبِينَ نه مفی ش من مریبی یخی دي خام مخ په شکې د دي کتاب نه مریبی د کلک ش دی یا منو د حکم دله نه مریبی مردم اللہ پاکی روار کئی دا انہ دا کلن چیزا دا, دا انہی سم دے دا لمح شرط دے لیکن اگا شرط سشے شر دے اگا حضب دے اگا شرط شر او جزائی شرط دا ٹول بیا خبر جڑی گی دے دا پارا نو لما خوش شرطیه ده لیکن اغا جزائی شرط ده ده سشه ده اغا یوبع سنه ده و این کلن یقنان دا طول چه کم دیکنه هریاو لما یوبع سنه ار کلا انچه پورتا کڑیشی دوئی نو خام اغا عامہ که پورا بور کې دوی تاره واستاه اعمالو بدلي دا ملونو ندوی رحمت کې الله یې پور سګ چې ټول لم الله پاک بدلي دا اعمالو ورکه یې ترکیب دا دی چې دا لم اصل کې لم منو په مانند جميعا دا تاکید د کلن دے یقینا دا ټول چې کوم دي ګندار ټول هر یو دا ټول چې کوم دي لمن د کلن د پر شو به و یقی د ټول چېدي د ټول مخوقات چېدي د یافین نهخوا مرب وکه مخه پور بور کې دوی طرف ستا بدې د عملوونه ان نه هومه یا مروونه خبریر یقی دا پاکارون چې کوې خبردار ف دقيم کومه اومنته غوره اول کې او فرمایل اننی لکم من هنا نذیر وبشیر زذلله تراب تاسو ته د پار نذیر بشیر نو سوی چې هر کله چې ته نذیر او بشیر نو فاستقیم خر وزدای مبلغ ته پینځه خبري خي یاو ته فاستقیم یاو او لا تدغاو یاو او لا ترکنو یاو واقع می سلام یاو فصبر وزبر خبري او د دقه و جنو پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم ویلیو کرن شیبتنی سوره الود وا اخواطه فاستقم کلکشا پیغمبران فاستشیک لکشا فاستقم کلکشا, کلکشا په دین الله په دین کلکشا کما عمر ته لک سرنګ چې درته حکم دی د قشنه دا قشن الٰدين کله کو نه او یوازه ثنا و من تابما کا هغه چا چې توبه وکړی دا اما کا بیا د تاسره دی هغه څوک چې جر زیدی سم توبه وکړه صحابه کرام مؤمنان ټول هغه څوک چې توبه غار شو دی نی سمت ما کا عود تاثر دی ستا با مرگردیا کی دی ستا با تابداری کی دی دا ٹولی سا فاستقیم فاستقیم فاستقیم ومن تبا ما کا اغا سوچی گزنی در ستا با تابداری د زبیا لفظی معنی زگو کمت بایز دنانا آمی چاہ لفظی معنی کې گھڑ وڈنشی تا او کلک ود ریگا کلک چن شد اللہ پا دین لیکن سنگا کماو میر تخ د دادی حفاظت دادی دین چکائی کنا دو خبر بزان کراولا ہے یودا ولا تتغو ولا تتغو حدنا ما تیرے گئے کم حد چا اللہ در تیخے دے سرانې چې الله پاک دین باندې انکړې ده نو ولادت غو حد باندې تیر غه افراط او تطفرید سرا افراض لکه خدای نه منل تفرید جوړ سرا ګن منل دعا دا جائز کار دي لیکن افراط کوي چې بالکل دعا موانشتخه دعا کان کوم ذکری او تفریقی توي چ خلاف د سنت سره به همدویا کومې دواګانی څنګه طریقې کیفیت سره چې دوم کینو خلاف پکی هم کوي دي دوی تفرید نو الا تدغوا سمنا خروج من الحد بن کایخا سمنا لا نباګړی توحید د شرک سره دا سینا چتا توحید شرک یوځه کې ښه توغیان به نکوي د احد نتیرو تلونه نکوي نه په فراسره نه په تفرید سره انو بما تعملو نبثیر یقین الله پاک پاکر او چې تقوی تاسو لیدونکې دی ښه بولو وی ولاترکنو ال الزینا ظلم توغیان بوم نکوي رکون بوم نکوي نبروکون کوي نه با توغيان کوي نو الله ای ولاتر کنو ال الزینا ظلمو ممه لیکي گئے هغه کسانو ته چې ظلم کړل غو فتمسکم نارو پسو برسی کی تاوسطاور سمن روکند ظالمان او باندې جوړيږي لا تاسيو جماعت رکن باندې جوړيږي چاغه بنا پسمنتي ظلم منتي لا تین جماعت نهي خا داوي منشور د دا سورده قران او د سنت نه خلاف نو ولاتر كنو ال ال الذين ظلمو رکن د ظالمان باندې جوړي ابن زيد سوئي لا تركنوا سما الله تتهنو فلمصلہ د الله د توید کو ممسله به بایدلو کې اوسی نه ابن ابنیاس هم دغ شې لا تو دا نو اوروحلمانې وغیروي په بابولې شارات یا غې کوي لا ت بابولې شره کوله تو جایسو حلل ب دا چې د بیانو خلکو سره د ظالمانو سره به کې نستل مجلسونه به هم نهکیخ روکن د ظالمانو به نه جوړیږې چې بس ولاده دوي جنده دوشه تا کړنه زندہ باد وای هندو علماء مرګرتیاو کایخه هر څنګه چې دی علماء علماء دی چې بیا اهل حق ولماي مسلکه دیوبن سره تعلق ساتي دا غوې سره په غوځو حسد نارواد په مقابله ده دوی کې ځکه چې ارسدی کنه اهل علم دی اهل توحید دی استاپ نظریه استاپ فکر سره خبر وبخنی لیکن دغه مجالس دغه پارلیمنت علماء د دې زمانہ کې د عین فرض ديخه زکه جرګه خلکو مقابله به سره کې کته زې د جماعت نه کوو نو دا کار نه ورو دل فد شور و یا نو مدارسونه شور و یا نو کوسونه شور و لیکن پارلیمنت ته زکخو آقابیرینو مشرانو دا غوی دا مقابلے دا پارا یو سیاسی جماعتم جوړ کرے دے گنا آگے کی بسخ خلق ہمئی اکثر بخین شانلا لیکن بازی اوپا کی بیدتیاری نو بھی دیگن لیکن کار خوی خدے گنا خو او مقابله دے نو رو نو روکن دا ظالمانو بنا جوڑے گئے نو که ظالمانو روکن جوڑ شوی نو فتح مس حکم ماللهکوم من دو الله من اولییا نه بهوي تاز دوا دلهنا هیڅوک بچ کوون کې دوست نه به ستا سوومدت کې دی شو یا سبرهدي تا به لیکن ور سره ور سره واقعې مصللاته طرفه نهارې په بندې د موز کوه طرفو تر وځ کې اوو ف نه ل دی طرف نهارې دي ده ماسفقین یاو طرف سار ده نمبری مازیگرده د ده ماسفقین ده مازیگرده منزونت دین مراد وزولفن من اللیل و بازو عیسو ده اصل کې دین مراد سده ده ماخام و ده ماسکتن منزون و ماخام و ده ماسکتن منز زولفن من زول کېږ ساعت واده ساعت او ټوکو د شککو ته ویللی کې حیص د شپ تهویل کې ان نل حسنه انې یوضونهسیحت یخن د عملونه چې دي دا ختمګناوړلهموندي وکه نه نو الله پاک په دییوتس کولو دی سره دمونځ کولو سره سغایر مغایر خو ما پړه که تو پهې وخه لا بکه بایدر ماف او چی پینزا وقتونا منزونا کئی کنا یقنان دا سی بازی نیکیانی چی کمیدی کنا لرئی کوی دا انساننا بد صفتونا تروسقو غل ڈاکو بای در طویر فاسق فاجر بای در طویر کن چی کلب منز گزارو گر زیده نو خلق در تا پا خصیفتو نو سرا نو ما قلی خصد در طویر خدی یادی میفلنو کی یادیگی پا خو صفاتو سرا د تاان کیانې سړی نه ب لري کوي بدې فتونونه لرکي ځالېکه ځکنه لذاکرین یقی ن دا یو پ د د د پهناغیتون کو چې څوک په اخلی او اوس پیر پنځم خبره دا ده چې صبر کوبر لات غګوره پ بعد دو کې خو دي صبر به فإن الله لا يضيع اجر المحسنين فسيجزينهم بربا ذي ثواب ده خسا عمل که انکو فلولا ان كانوا من القرون من قبلكم وساصل ترغيب في امر بالمعروف ونهي عن المنكر دا خبر اله چې راځي په کومه الله پاک هلاکري دي په کومه الله پاک فریخي دي د دې کې دي شيخه الله پاک هغه وجب عین فلولا كانوا من القرون من قبلكم کم کلی چی په پا حلا کردنی کنا داغی وجہ خیئی فلولا کان من الخرونی من قبلكم ولنو دا پیڑو مخدنو سا سنا اولو بقیتنو پوی والا خلق علم والا خلق عقل والا خلق چی سیکڑی ویان حونا چې معه کړ خلاق ال الف ساارې فلروې د ګناغونونه فل عروې په زما کې د په ساادونه په کې داسېول نو امر مالوونه هنونکر په کې نه وخه اللهاقلی ممن اننج نه می نو مګر ل کسان د اغ چا نه انچین نه می چنه جات ورکړوله منګه منہم د درینا شغان بي علي وسلم وصلاو سلوک کسانو چاغو نه دی مونږ کار کومل بال لیکن اکثر هغه خلق چې هغه علم ولا خلقو دا عقل ولا خلقو خیر خلق واغو یادا کار نه کاو لوشد الله پاک عذاب باپا غورا روان شنو الله پاک باغانیکان خلق اغان بي علي وسلم دا غزين لر کړه اوغه په هر لر کړه دوه رایس په عذاب راغيس او وت به الذين ظلموا عترفوا فيه او روان شو ظالمان اغه سپسه اترفو فيه چې مستي ورته ور شو په هغه کې موترف مالدار او کا ډیر مالدار تا سوي موترف وې بهخه چې مسجد ښه درخه خلک سپسه روانو ګوره دعو کار پکې جاری نه امر بی المعروف نئن منکرنوان سالیمان فسپسی روان شما اترفو فی وکانو مجرمین او دو مجرمان یہ امر بی المعروف نئن منکرن نکو بس پل دنیا دارہ پکیلی گیاو دنیای گھٹا لگھٹا لگا نظر اللہ پاکہ اذاب پیرا رہا ہے ومانکن ربک لیہو لکل قرآن دوز دعوت فیدا بہنی كوم کلی کی شداوت کار کیږي الله پاک عذاب نراييږي شکل الله پاک عذاب راييږي ما غا دعوت کوون کی تی نلر کیخه نذر واستي حالاکي كل ولا بي ظلم فسوب د شرک دروي واهل وهه مسلمان حال داشو سيدو کلاغي اصلاح کوون کی چې باغه کلی کی اصلاح کوون کی دعوت ور کوون کی وینو الله پاک عذاب نراييږي لیکن ها شکل الله پاکه سابو غاری او خلک دا اصلاح کول کو خبر نه مننه واغت نه نظر کی عذاب پیرودي لیکن تین اور ای ز عذاب استثی سالی مراد او پدی امت کی خوازا بی استثی سالی نشتی ندل تخم دا یو کلی امن ان چده هغه پس سره په داवत سره او مسلمین سره چې په علاقتی نخان خلقي دعوت کار کوي الله پاک کتاب بیانوي خلق خلقو د اخیدو او د اعمالو اصلاح کوي الله پاک دغه ذریعہ د امن ګرځي ښه ولو اشاء ربك لجعل الناسومه واحده کوو ختله رستا نو خامخان درځولې او خلک یو ټولې په توحید ټول به یو مسله کې ولا يزالون مختلفين هر کله چې الله تعالی دا څنګه غوړي نو هميشه به دوی اختلاف کوونکی وي دوی باندې فرصت اختلاف شيخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي چې د دې دا ډېر اب اهل بدع دلی مراد دي د اهل توحید نه دی ښه ځکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وي ستف طریقون امتی علی صلاح سی و سبعین امی اللہ کلون فی النار الا واحد دا بہتر فرقی خود داگا احل بیداو دا حلو حل شرک دي کرنا دا با میشہ یو بلکی اختلاف کو کی د احل بیداو سو پر ڈالی دی الا من رحمہ ربکا مگر اگسو کا چرحم پیو کی ربستان پا سبب دا توحید اپا سنت الا من رحمہ مګر هغه څوک راهمه چې رحم کړي پی رستا چې رحم یې کړي پسمنه الله ولا قدرت توحید نصیب کړي عمل د سنت نصیب کړي نو الله پاکه ذاتي اختلاف نه ساتي خا لاوی په منځ کې به اختلافات نه هي ها کوم اختلافات چې نو غو فرعي اختلافات دی هغه هغه سړي او رحمت دی خا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مختلف قسم اعمال له سوکه کی سوکدا کی سوکدا کی ها که دغه سوک ځان له سبب د اختلاف ګرځي کنا هغه د سبب دا دعوت د زد ګرځي ناو خو بیا دیني نه الله پر منه رحم کړې پس سره که د توحیدی دل نصیب کړی د ټول موحدین یې م چې ټول مودی یالوول اختلا کوی د او بل سره والظال خلق هم رحم دپاره الله پاک دوی پیدا کړي والظال خلق د رحم دپاره الله دوی پیدا کرد ظال د دغه اختلااف الله دوی پیدا کرددي والظال کا یعنی مجموعی تراجع کا کنا چھامنے اللہ پاکره هم کڑے دے نو چھامنے اللہ پاک دغه عذاب کڑے دے دے اختلاف نو د دید پر اللہ دوی پیدا کڑی بھی خواد وطمت کلمت ربکا اپورشوی دا فی صدر رفستا افی صلصد لاملان جہنم من جنتی والناسی اجمعین خم فاردکو بمون جہنم دو د نو دین سانا اننا اجمعین پیعوزے تولنا پیعوزے وکل لن نقص عليك ورداي مفولي مقدم کړل په نقسو باندې رسول سبحانه بی سبحانه په فوادو کې دا, دا نقسو د پاره یو قسم بیان ده دا قصص د انبي عليه مسالم الله وعلى بیان کړه حکمت خې چې دا قصې چې تاسو باور یې وکړ الله یوکل لن نقصو عليك من انبای الرسول وکلند دیتولو بيانوك من قطع مني دا من انبائي الرسل ذا دي وقلن نقص عليك دا, دا في دعوذر دا, دا پارا اللوي وقلن نقص عليك من انبائي الرسل ذا دي طولو اللوي بيانوك من قطع من انبائي الرسل دا خبرون دا به فوادكا اگر چې کله کوم پاکي سره په اتکان سينه ستاسو لرستا د دا دام پیاله مسالم د واقعیات الله او ما بیان کړه یو یو واقعیا بیانوم د دې د پارا چی پدی سره ستاسو مضبوط کما کله چې تخ په بیان یو ام نبی واقعیا بیان کم کله چې خپینو د بل بیان کم و جاء في هذا الحق وموعظه و, و ذکر للمؤمنين الاي قصو کی یا بده صورت کی الحق حق بیان دے وموعظه او نصیحت دے و ذکر للمؤمنين ای وداش د فرد مؤمنانو دے وقل للذین لا یؤمنون هو یا کسن د چمان نظر ای عمل ولا مکانتکم دا خوبت جدا اعلان کین کنا اَملوالا مکانہ دکو عمل کویتاس په خپل الطريقه ان عاملن یقیدن منګ عمل کونکي په خپل الطريقه چې هغه دعوت و وانتظروا انها منتظرون انتظار کوي تاسو د خپل انجام ومګم انتظار کوي ان کی کو تاسو د انجام, ان انجام. ولل الغیب السماوات وذر پس هغه اعداد مقاصد اربعه کوي لیکن دا یو مقصد وجوځو کنا غیب دان الله ری او متصرفم اللہ دے اغاول ذکر کی خاص اللہ لرہان غیب السماوات والارض دا غیب دانی دا سمنان دا سمکی دا و الیحی یرجع العمر خاص اللہ تاں یرجع العمر پیش پکڑیشی کارونا ٹول یر ير یرجع العمر کل پیش پکڑیشی کارونا الله عالم نه پارسا الله متصرف کار ساز نو فعبده ال تاسو رد شرک عبادت فعبدو پس بندګي خاصه الله على رنگ وتوکل علی زانو سپر الله منی د تسجیدا و ما ربک بغافر عما تعملون د تسلیدا نه دی رستا به خبر د بسم الله الرحمن الف لا امر تلك ايات الكتاب المبين انا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون سوره <و> يوسف په ترتیب کې په نزول کې اول سوره سوره هود نه لريخه ګور دا درې وروره سوره تنا د انبیاء السلام په نومونو دي سوره يونس سوره هود سوره او د دې درې وړو مضمونم یو روان کومې سلور مسالې چې مخکي بیانې ده آغا سلور وله مسریذ التخف وذ حسر بیانې انتق جربتم شکر او مقصد د صورت و زه حدد سلور وله مسلو علی عبادتوا لله وادهو عالم بكل شأن والله تسجيه وتسلي دې صورت کې دا سلو و خبره سو مسلې خب تفصيل سره دي ښا دکيو مسله دا عالم لكل شأن والله پدې مبصرینه تفسیره کوي دا دې وضاحت به کوي شوه ګور یعقوب عليه السلام دا الله رسول له پخوا کې کنعان کې پيو خوې کې زوې پروت لکه د خپل د زوې د حال نه خبر نه دی یوسف د حال نه خبر نه دی اخ ا په مې سره کې دی هغه تپاتني شتي هتیه کاله په سي جړه کوي دویم مسره دا باندې راي عبادت لله وحده عبادت یو الله او کوي گردہ مسئلہ سرنگی چھے انبیاء علیہ السلام پہ دنیا کی پہ دنیا کی بیان کرے دا ندام مسئلہ انبیاء علیہ السلام پہ محبوس دنیا قید خانوں کی بیان کرے دا لکہو گر یوسف علیہ السلام رسول عزیر یوکم صلیقتم آیات کی یا صاحب ایسین یا آرباب المتفرقون خیرن امی اللہ والباہد القحار ما تابدون من دونهی اللہ اسمان سمیتم و انتم آباؤکم ما انظر الله بیہا من سلطان گرق قید کې کی دے لیکن دا مسئلہ یوسف علیہ السلام آل بیان کړی دخوا درې مسئلہ تسجے الله خپل پیغمبر الله په احداري ور کوي زه ګوره پیغمبرات یو حق ورس پیغمبري پتاوه مصيبتون رازي لکه څنګه چې ياخوبله صلوات و سلام من ترا غليو ډيره مود را غلي وخا خپل ځي پسې څومره جړه اکړه دا لکه نو نماز کوه بس هوذيل الله اي پیغمبرات مخبل جړه او فرقياد يوان لا دغرنگی هر هغه حق پرس انسان چاگر دعوت پر کارکی دیکن ناقا دی مقبل فریاد اللہ الله سالورم امم صلح بکی تسلی پیغمبر اللہ تسلی ورکی ستا انجام به بہتری سنگا با لکه لکا یاقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام داغا انجام ہنگورا سنگا شو آغا رونا داغا دشمنان چکمو دغه په خپو کې پروتري نوستاې سال په شان ته د یووسفلې سلاات په سلام څنګه چې یوسفل سلام د خپل دورونو د دو بجهه د کل نه وختلی شو دی د کلي نه تللی دی د د قرنګې ته هم د خپل د قوم د وجنا مک پرې دي مدنې ته به ځخه او لکه څنګه چې یوسوف درې شپ درې رادي پوکوی کې تری کړی وي نور رنگي تبوم دري روز ياد رسولي په غاري سور کې تيراي او سرنګي چې يوسف عليه السلام پلار په هبط روانو نو ته چيزي هم ته وړر په هبط زه ها هجرت چه کوي مکه نن مدینه ته سي ډير د تقریبا وخت او سرنګي چې يوسف په مصر کې موازه شو نو تارنګي تبوم په مدینه کې ذات من شيخا او سرنګي چې يوسف په مې سره دا ټولو خاندان دا ټول خاندان مشر ګرځېدل نو دا رنګ ته وبم په مدینه کې دا ټول عرب مشر وګرځي او سرنګي چې يوسف عليه السلام درونو فاتح شو نو دا رنګ ته وبم په او سرنګي چې رونو د يوسف عليه السلام د يوسف عليه السلام فقدمونو مني پروتل نو دا رنګ استا قوم بس تا بقدمونو مني پريودي اغو بخ بیمان شیطو او سرنگی چې یوسف علیہ السلام انتقام نو آغسته او ورتو اللہ تصریب علیکم علیہم نو دگرنگی تبو منتقام ناخلی انتا خونو ایمنو آخینا تاسو خون مزمان سبیانی اخوا تبو ورتو مدعو اللہ تصریب علیکم علیہم نو حالو کحک حالی یوسف ستا صاحال پشانت د حال یوسف دی په پدې صورت کې یو قسم تسریده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لره را په صورت کې وضاحت د مسائل ور باو د پاغه من تنویر هغه ورځې کې بل څه دلیل ملي نه ذکر او مقصد د صورتم دا سلور مسری تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اول کې صداقت د پیغمبر خدای صداقت د کتاب الله بیان تعریف د قرآني کریم کوي دا یا څنګه دا سی کتاب دی الْمُبِين چې صفا صفا بیان کوي قر مبین لازمي متعدد ور استعمالي بیان کړي اباد والحق من الباطل او چلا زمیشنو بین بی نفسی ہی دیکھا اخپلت دا واضح دیدا کتاب انا انظلاو قرآنن یقنند را لگلی دی منگ دا کتاب من قرآن عربیا واضح مضمون ولا دا لستشه دی پا عرب ایجابی قرآن دی یا قرآن دا قرآن نمخی تصوید لعلکن تاقلن فیضی پایدا دی انزال <سؤال> د قران دا زديده پارا چې تاسو د اقل نه کار واخلئ نحنو نقص علیک سنن القصص بما وحینا الیک او صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو پتا مانی ډیر ښه ست بیان ډیر كامل بیان داولې بما اوحینا الیک وصحاب د دې چې مونږه وې شور وکړي د تاسو حاضر تا قران د دې قران وان كنت من قبل له لمن الغافلين مگر چې وې ته من قبل د دې راتلونا مخکي لمن الغافلين خامخد به خبرونا ګور د يوسف عليه دی واقع ته سوي احسن القصصي سوي ډير خيستا بيان رسنه دا ډير خيستا بيان احسن القصصي ورته باور سوي صدیق قسم کې حکمتونه او ډير زيادتي دی. احکام په کې ډير مسائل په کې ډير زيادتي ابن قیم رحمۃ اللہ له الجواب الکافی کې اغلې کړی دی فيه الف حکیمه نو پا کې زر حکمتونا دی شماری دی لیکن دا اویلی زر حکمتونه دی پکی بیشمارا حکمتونا اللہ پاک پا دی کې گرا جمع کری دی خوا بیا هر قسم مسائلو او پکی اشارہ دا خوا ورد آقیدی مسائل پکی ام بین شوی دی دا عمل سالے مسائل پکی بین دی ناکار آمال او دا غی نتیجی پکی دي. نیک اخلاق پا کی بیان دی نور مختلف احوال بیان دی سیاسیت بیان دی تاریخون پا کی بیان دی, دی، زگد احسن القصص دیخ از قال یوسف الیابی یابتی انی رائت و اہدا شرک و قوان و یوسف علیہ السلام واقعہ شروع کی دا واقعہ تقریبا په پینزل اس مقاماتو من مشتمل ده قران موہب تفسیر موہب لکی اسی قرات د یوسف او قران کې ډیر کله تذکرہ ده او تفسیر موہب لکی چې یوسف یا سره اشاره ده یثار ملک تخه مالدارای دا بادشاہ ته اشاره وو سره اشاره دا وضاحت د وجهه تا چې چهره به منورې یوسف او سین سره اشاره دا سر الغیب تا چې الله پاک مولا دا غیب رؤیت د تعبیر د خوبونو او ترکې کنده فاسره اشاره دا فوس چې دا تمام قبرن استوا الله ولکامیابي ور کوي ها وګوره د ترنا سبنامه په حدیثو کې ذکر دا علي او نسب انسان دي او دیس کیوي ک ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یاقوب بن اسحاق بن ابراهيم سمرغټه سلسله دا خب. د یاقوب علی السلام د اوله زامن د اځو زامن یوسف او د غرور بنیامین دا د یو مور نو او دا لس نور د مختلفو میند نو د دو د مور نوم راحیل د یوسف علی السلام په چهره کې خپل پلار دنبوتر نهاله ته له دا یو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او یوسف علیہ السلام, السلام سره محبت کو هر پلار چې اوسو کې سره کرشمه وی نه کنا سر کمال صلاحیت وی نه او غوا سره به نه ایز قال یوسف الابی هر کله چې یوسف علیہ السلام خپل پلا تا او پلا را زمان انی را یقینا ما خوب ولید انی رایت یقیدن ما ولید په خوب کې س 11 راکاو کا بن یو لستوری او شمس او قمر او راس په غمه رایتهم له ساجدين وینم دوی ما ته سېجه کوي خوب کې م نور له دلیدنه سبغمه میري یو لستوری میري دا ما ته سټیټ نو بس د خو ظاهری دې خوب تعبیر هم بس ظاهریو کړه ګور یو عالم امثال ده علم اجسام دی بل آخرت کې برست راځي اخرت هغه تا عالم مرکب منهما هغه دواړه مرکب دي عالم امثال کې هغه اشكال متشکل کیږي اعمال متشکل کیږي دا خوب د عالم امثال سره تعلق ساتي دلتا کورا نور نا مراد پلار ده. زکر ده رنان ده نور کامل ده. رنان ده نبوت ام سهی کامل ده. او مور مراد دخوا. نو موریو ولی اللہ وخا. ده پاک ولیو وخا. نو ده سپنگمائی رنان ولایت سهی کم او هر کرچی د ستورو رڼا ډېر رښتو ښکارا کیږي کنه د یوسف علی سلام د رونو رڼا رښتو بیا ښکارا شه د پښتو به سره او قرطبی د دېنه استدلال دی چې رونو د یوسف علی سلام د انبیا نه دی ښه د یعقوب علی سلام زوی خوب چې کله ورته ویناو غفوا شوخه وګوره تعبیر ورته نه کوي ورته یې بچا لا تقصص رؤيا قالا اخوتك ما بيان دا خوب دی رنته ان فيكيد لك كيدا چل بو کی لك كيدا استاد زرو د پارا چل ځکه خو هغه د تعبیر دا خوب بالکل واضح خوب دے. نگور عرض ای که دانه دا چه تا خوب او اینو تورتا دا خوب تعبیر شروع کی دا هر خوب تعبیر وقت کلم ضروری نی دیخوا اِنَّا شَيْطَانَ لِلْاِنْسَانِيَادُ مُبِين رونو تا بده دا خوب نخواه ولی پس چل با جور کستا دا د دا چل د ت کمم زور خوله انسان کېده اوغ کې په داد را شه نقصان بدر در ته او ان شطلی د انسانې هد م نه شط د پره انسان د شمن کاره دی والی کوتوي کار و لی مکین طویل له حال وروته سری ورک یا قوبال سلامات په السلام خخبرځوی و سبتا. او تسلی ورکې پتريو خبرو وکاسالکې اشتبيك ربو کذالک سمانه څنګه چې الله پا غورکړې ته په دې خومنته نو یوجې تبي کربکا غورب کیته لار رست یاخدین اشتبا اد نبوت یا اشتبا د دعوت ان شاء یو وخت کار د فارتا غره غره بکې وي ويعلمك من تعويل الحديث او بخيطه حقیقت خبرد واقعاتو د ام بي علي السلام چريت احاديث الامموي طابت الله پاک واقعيات او متونو مخکنو داغه په حقیقت وتا پوکه یا تعبیر الاحاديث دا مرا تعبیر د خوبونو ای او بهی تا تامیل تعبیر الاحاديث د تعبیر د خوبونو نا درم و یوتیم نېماته هو علاइका یا د تفسیر د یشتبی کړي اپورب کی نعمت خپل پتامنه اغلی احمد د سرې د نبوت او علی علی یعقوب او قران د یعقوب منه کما تم حالا ابواکم لکه چې پورا کړي دے علی ابوایکا من قبلو پونه کونوستا من قبلو د دینا مخې ابراهیم او اسحاق ابراهیم او اسحاق اوه نعمت ور کړه ده نعمت د نبوت ور کړه ده نو هغه نعمت بل لا پاک تعالی را کی او پلار نیکو قر دی ک په منيوم اطلاق ده اپ کیغه کما اتم حالا بو یک ان ربک علی من حکیمن یخرستا پو دے حکیم د حکمت والے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْبَائِسِينَ غُرَذَتَا دا خبر بیان نه چې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام دا غد ورو په دې واقعیا کې ډېر زیات فواید دی ښا مَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ فَمَا كَانَ په واقع دا یوسف او د رونو یوسف کی آ یاه ته ل سایلین ډیر ایبرتنا دا لپاره تطوس کوونکو ډیر دلایل او ډیر ایبرتنا دا لپاره تطوس کوونکو سایلین نه مراد سوږي يهود مکیواله وتایو اعتراض خود لرو چا د دې پیغمبر نه تطوس کوي چه دا بنی اسرائیل وغیره کنا دا خود یقوب علیہ السلام اولاد نو د دومل خو فلسطین شامو دا مصر کی سرکنگی ایو تفوز دو ذو القرنین اکڑے دے اصحابی کافو اکڑے وخا آخو رستو راجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نداتا پوششے ہو نو اللہ علیہ قد کانا فی عصفہ و اخوتی آیات و لسائلین دی سائلین ندغم مراد یا سائلین نمراد تحقیق ان کی چید یوسف علیہ السلام یا دنور واقعاتو کی تحقیق کو ان کے خلق چیدے ہے دا خويده پر پدې کېلوې برتوناني دا خويده پر عادته اې زه قالو له يو سوفا اخوهه احب الي بينا ددغه سیدو هم حال له اوس وروند یوسف علی السلام چې مشی شګوراجيبه خبره ده زمنګ دا پلار د یوسف سره ضروري د یوسف سره زیات محبستاتی هر کله چې دوی وویل خامخ یوسف اورده یوسف احب الی بنا زیاد محبوب دې زمنګ پلار تا مننا زمنګ نا ونهن عزبه من خو مضبوطه ډلې یو فکار خدا د چې من سره محبت کوله د کور تمام کورونه بار د نه ده خو منکو یو جماعت یو داخل ما شمان دی او دې د دوی سره زیاد محبت کړي نوی انا بانا لفی زلال مبین یقدن پلار زمانده خامقا پسادا گئی اخیارا کی قرطبی وی دلتا زلال نمراسشه ده آدم روید بی مسالح الدین بی مسالح الدنیا فماسالح حد دنیا من وچی سوک نبوی گنو آغا تستوی زلال وی او که چرته د زال نه زال لین غې شي که نه نو بیا خ کافر و که نه لم یريدو زال لین الو اراو لکانو کوفاه بیا خو کافر ګرم زال من ده چې ساده سړی دنیا په حالاتتون نه پوهي غوره مګ نظر اناندکري نظر ان داسکري بهوللی اچون کې د هغوی سره محبت محبزی سات نوڅو کوي وختلو یو سفا وی و نه یوصف دره یا ووی غورزه یو ملته یخلو لکوم ووج به کوم نو خالی به شي ته بختب او ش به تاسو من بعدېروسته د دی کار نه قومن هم سالی هیر مکان خلک باثره طریق سرا جائز کار حاصل الله خو غلط کار د پلار مخزان ته خالی کوي د پلار توجه واخلي نو داسې غلطه طریقه ولا اختیار وایي بیا ګناه کول پدې راځي توبو وواشو چې دا کار وکونو بیا توبو وواشو نه دا چې توبه الله کله قبلی قاله کالو من همله تختلو یو صفه والکوو في غیاابت جوپې په ی وین کې د دو نه مشره ی دا مو دا دګونه کار دی ل جورم قتل به پټوم نه کوي والکوو في غیاابت الجپې او غور ز دزه في غابتتل کچک ہوئی شاڑک ہوئی تیوے لیکی غیابت چیو ڈڈی دا دن نکانا ډډ نینا ڈڈ شئی کچک ہوئی او غرد ہوئی دا دران فی غیابت تیل جبی پا ڈڈ دا کچک ہوئی شاڑک ہوئی بینو آگایا داکہ او غرد نو یلتقدو بازو سیارا او بومی دا دران بازی قافلے والا نو عقبہ د ځان سره بوزین کن تو فایلن کثاسو داسې کوون کې نو کایخه نو چل ولې جوړ کوس شکوې ته به سره غورځون بلار به ومغ تدا به مغ سره پرېنې دي کنه نو راغله اس بلار سره چل بانی کې قالو یا بانا مالک لا تامننا اول دوی بلار اعظم منګه مالکان سوجد تعالیران لا تامن نشید بار نه کئ پمنګ منتیاله یوسف بابا را د یوسف بځه موږ سره څنګه پری دې موږ ځان سره بوزته موږ سره دې نه پری اقور و ان له له ناس یون یا کنا موږ د خا بخ خیرپانی موږ د رونی خیر خوایو اقور ارسل حمان غدن پریګی د تلراده موږ سره سبا نهيانا طعبا يلبع نصفر لي موسم دي ميوية القسم شويد وبسريجي دي وبخري دي ويلبع لبيبوك وإنا له لحافظون ويقذن من قدد لحافظون سوكي كونكي لنانسهون لحافظون قال اني لا يهزنوني ان تذهب بي يعقوب عليه السلام زمانه توي يقلن خمخه لا يهزنوني ان تذهب بي خمقه خفقوي ملرا ان تذهب به چتا سو دي زمانه بوزه خپکوي ما لره د د پوجو داي څنګه چې تاسو ده بوزاي زمان دې چې معنا جدا کېږي خو بزخه خفقې کم کړي ما ته ډېر غم دادر شي اذمه خبردان چې ګور او اخافون يا ولا حزيو يري ګمشي وبخري دلران شرم اخ الافلامي حديديګا يو شرم اخ بده او خري وان انتم انه غافلون حال لا چې تاسو په دې خبره یې التقو شرمخان دې د امبیاء له سلام خپل یو فراست یې نور شرمخان نه خداه تاسو بوله شرمخانو ګرځایکا ناغو ورته ویلا ان اکله ذیو تسلی ورکې لئنک له ذیو اوکه اوړ دې شرمخ بل دا بسنگی گورا و نحنو اسبتون موخی و جماعاتیو نو اِنَّا اِذَنْ لَقَحْسِرُونَ یاکن موخا دا وقتی تاوانی آنیو توم را کسانو کی با شرم اخرازیو زمانگ دا روار بخوری دا وقتی بخومنگ دیر سپک خلقیو لنڈا دا لاویفل اما زہبو بی پدهار کړه چې دوی هغه زره بوتلو اللهم ذهبوا بي ذهبوا متادي کړه د بابا سره پدهار کړه چې دوی بو تللو کړه دوی په هغه سره الله را یوسف سره لاړ و اجموا ان يجعلوه فی غیابۃ الجبۃ اتفاقو کو قصدو کو جرګی وکړه او غور زید زرا او غور زید زرا فی غیاب تل جو به پټټ د کچک ویک ور دلم ذکر شی الله دا سپری خدا سمانا فاعلو به ما فاعلو دزا یدا سچې کول دوی د یوسف علی سلام سره نو ایکړه çap ديكو وونو çap خلو وونو چزمګی ترا پر خدا شادا صدنا را که فعلوا به ما فعل نو پس کویت د نو ورځو جبريل عليه السلام ووختو نو کی د ډیر تادی ما کړی دا یو چکلا ابراهيم عليه السلام را سې کړ شو او تا څنګه رنگه را سې دنه ما وني یو چکلا يوسف عليه السلام تو کویت او ورځو نسغه شود غور ځوانو مزرستل مالاس کیو سر کې کی میناو یوسف علیه السلام پدغه ډټه د کوی کې ناشته الله یوهه نه یې لای وه یو کړه مونږه دتا ګور دته سرنګ وه یو کړه دغه لا وړ کې الګ د پیغمبر شنه دی ته ارها صا ارها صا سوئی نن قسم قبل النبوت ام بی علی مسلم چی نبیان لینا کن اللہ پاک پزر د دیو خیر خبره آجی کن نو اللہ وحین ایلیهی وحی اکرام انگدتا سلتون بی انہم بی امریم خامک خبر بور ددوی ددی کار وهم لا یشورون نه نفویدل الله ورته ووه کې دا و چې ګوره سو وخت به دا سر دوی ته دا تمام خبرې ته کوي و هم لایه شروعون سمه نه دوی نه پوږي اوستا په مقامند دی چې ستاسه مقام دی چې ستامر مته به ده خو سوخت به را شي د خبره ور ته ته ورکې وچ هم بس دور کل خودوئی وقتی نراتلل دا وقتی ما خام ایک خوا خوی تیارے اکڑا نراغ لدوئی پلارسخان عشان دا ما خام پا تیارے کی اب کون جڑلے قالو یا ابانا اننا زہمنا نستبقو و ترکنا یوسف اند متائنا ورہ جڑائی شورو گڑا خوا دا دا فریب جڑا وا دا دوکي جڑا وا زاد العلماء کی ابن قیم دا جڑا ډیر قسمونه ذکر کړی قاضی شریح ویناسو یو زنامره غره دا چاړي چې زماس مکفلن کی سړی غاسته دا مننه قبضه کړی دا مال آزاد کړی غواهان دا سرهشته ویلش نو څران گو دې لا آزاد وګواهن دینشتل بیا یو عالم ور سره ناشست چې ګور دا جړی دا بړی اتر دینه گواهن وړه دا شي دا تمرا جاړي نو غي چړا خود دلیل دي هوشي دا حقانیت نه دیګنا بیا خو کدا سي روند يووسف شي جړه کړي وا ادا ويرګري شي جړه کیګ دا فرزي کورونو تجزیه زادة رشتدارانو دا تجزیه خو جامي واهون دي په شي ځان سره کين بیا تر شي په جړه شي نو دوی له پلا رازما یا کدانل <سؤال> مان تل یو نستابقو منډه مواوله داس یو عمل خو چې پلاران خوشحالي کې پاره منډه قصده پاره د جهاد د ځان تکړه کوګا و ترکنا یوسف ایندمت عینا پر خو د یوسف در خپل سامان سرا دور سم له وی کول نو فاقالو زهو پس خوړه در زه شرما درخ جن سڑی بخبل خبر کی شکی کنو مئی وما آنطا بیمو ملی للا نئی تباور کونکی زمان پا خبر آن ولو کنن صادقی نا گرچیو منگا رشتی آوئین کی تو کوئی تصدیق نا کئی څنګه تاسو بس لبی کولی او یوسف شر مخراقی او خود سعلامت شي میشے دو داغن کمیس وقت کلی او نو سنشانی کو غلق پل پریدی کنا نو آغی سا سیری کڑ گا سیری کڑی یو گڑ بی زیالہ لکڑی داد آغی پوینو کې کار کڑ کڑی رئی نو وجاوو علان قمیسی اورا غلدوئی و قمیس دی و جاو والا قمیسی اولا گولی راوڑدوی داغا پا قمیس منتی بیدا من کذبین وینا دا دروغو راوڑدوی پا قمیس داغا منتی بینا دا دروغو لڑنا ماند نی بیدا من مکزوبین یا بیدا من زا کذبین ندروغو و نیلگو علیوخ قالا بل سود لکومان انفسکم امراء اغو نبیو کنا انقفر اصد خدا هم انسانا نازیاتی نقو یاقوب علی صلات و سلام بلکی خیستہ کرده تاوز دا استاسو دی نفسونو امرن سخبر بلیوی دا تاوز چې سوی دا نه ندا تاوز استاسو نفسونو سخبر خیستہ کرده چی سمق سد دی استاسو خوزبت تاوسته سوه منو فصبرون جمیلون فصبر ده خستا صبر خدر یعنی فصبرون جمیلون اولا بی صبر جمیل چکم ده دادم آسرا خواهی او صبر جمیل ستویده کی فصبرون جمیلون صبر جمیل سے توہنی کی چاغه کی اند صدمت الاولیہ چکل تکلیف را شو دی وا ویلا ون کی مخلوق ته شکایتونه چیر تاثیر سره وشو دا وجودا وشيلو تخله چیږی مردا دا دا صبر جمیل د امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مبارک لی کی لیکلی چا کی چاغه چاخر وق بیمار و کنا ماغه فریاد کو واه وبیکول و... و... و... و... چاورتوی او، اوالاور کرده اوازوی محادث تاوست، لوی شیخ و لوی، لوی محادثو، چه گور اغا سکڑی دی، اغدا مکروه گننی دی، اغدا بد گننی دی، کانا یکرهو، آنوهو المریض، وَيَقُولُ أَنَّهُ شَكْوَا آغاوی د فریاد چو کنے واا کول د مریض دا خکار نده دا خو مخلوق تا شکوا دا چه تا واا واح که واا واا دا خون مخلوق ته تا, تا فریاد کوي نو امام احمد ابن حمبل چه دا خمر آوره دا بیا فریاد نده کنے بس مر شو خا دے واح واح نده والله او مستستان او دا لنه مد غختلی کې دی شي ال په هغې منې چې تاسو پای بس ل نه به مدد غړو وجهیاهتون فارست وا د فادله دوه د در مقام دی د واقع یوسف سفل السلام بس یو کاافله راله تګوان د شار کو تر رالو کېې شي خوا په نو راغلی کافللا نوخواه سل واې ده په کوول ګاغوی لهدل پس او غور هغه دل وه کوزه کړړه غ خپل دل وه هغه ډولې کورس کوه هغه ب کو کوزه کړه قاله یا بوشهذا نو دغه دولینه سره راځی نیو له وا فخذو وجر التلوه دایره خل له را خل نوقدرن و ډیر و وخت خل چې وې کتلانو خوښتا یو ما شمله بغړ خلناک نغیا بشراحه ازيريا یا هاي ايمر ګر پتاسو باندې زیرې وې یا چر د بشړای مرګره وکنه نو یا ذا غلامون دا خو غلام دي دا خو غلام دي او خو تاجرانو کنه ار شه د تجارت په مقصدی غنخ ما ته خو غلام ملوش بس مختصر دا چروا تلې رونه د یوسف علی السلام په انتظار نه سنغه او را الخه نور پسی اللہ ویو اصر روح بزا تا مستقیل جملہ ذکر کڑا اصر روح کی دا زمائر چاتر آجی یو من اداو کہے و اصر روح بزا تن پٹوسا تلو رو دو یوسف حال د یوسف لرا بزا تن وجالوہ او اووی گر زودے مال د تجارت او ګرځاو وا کوئی يوسف درام مال تجارت چې دا زمون غلام دیره را ابس پټشه دي دا زمون غلام یا واسره رو ذاتن پورت کو يوسف درام او ملګرو دا د نور کسانونو نا او سې وکړه بذاتن وجالو بذاح وې ګرځاو د فار د تجارت والله لیمون بې مع الله خپ دی په هغه کارونه چې دی کول وشره هو ب سمن پخې د رام معدو ده کو دلته پخ په معه سره به نه کوه د قیمت پیسوو ددلته موکې دي وشره وشره هو کله چې متعدی ذکر کی په ماناده خرصور سره راځي او دا څنګه په ماناده اګه استو سره مرضی صاحب وا شرو خو به سامانین بخصین دراهم هر څکروونو د یوسف یوسف دراهم په قیامت لګمنتي څنګه لګوته راهم ما دودتين روپي وی لګي د شمار هر څکروونو د یوسف یوسف درا په پیسو سومره روپو مانه دراهمه ما ما دو دتن روپوي لګي دشمار سله کو نه یا يا واشروه واغست مشكي ادم مشكي والا يوصف درا به سامانن بخسن یا خرش کدوې په مصر کې به خرش کړي وک يوصف درا به سامانن په قيمت لګ من دي روپوي لګي دشمار وکانو فيه من الصاحب او دارونه د یوسف فې هی پدی مالکی مینا زاهیدین د بیرغبطنا ګور اغو مال فر سکار نو خو بس د سر طریقې لرکو یا ووت وی په بار د هغه کې مینا زاهیدین د به هزارونه هغه نه به هزارو سه طریقې سره لرکو وقال ل شتهرا خو مې مثران ل عمراتې یاکرمی بس سر ته تللی دی نو هلته عزیی م سر د غستې د مخه سر ده کورته بلی دغه عزی می سر چې کو وزیرې خزانانه بعضو مفسیون دغ ک فیل کر, کر او بعض او دا تانویسیم ذکر کرده قوتی فار قوتی فار ذکر کرده او داغه خضا و زولیخا او بازو داغه نم ذکر کرده رائین نوی آغست اڈیشترا ہو چه آغست او دنرا چه دل آغست او آغا دا سوکو من مصر دا مصر والاو نو اوی اغسدیشترا خوچی اغسدیو دلرا یوسف لرا دا سوکو من مصر دا مصر والاو نو سیوی لی امران تیخ پلی قضی تیزو لی خیت ایوی اکرمی مسواہو فعیزا سرا ساتا دے دو اسی دلو زے د اوسې د لو پیسو سره خیال وساته اکرمی مسواو عزتمن کا زید استوبنی د له حقمرور که د خیال د خوراک مرخ خیال ساته خ اسا این فنا او نتخذو ولدا کیدیش فی ذرا کی مون درانو چې هر کی او کخ فی د منخار نشو نتخذو ولدا او بهنیمون د رالهدن د په عرب و کار وه څوک خو شوغ مطببر ن و کم م یو اګور الته سییا چ کو د موساالله صلات سلام به باره کې او نه تخیزهله دا سره کې را زیونهاد زخوي بچ نهې او دورت او نتخذ او ولا دا زمان دو زوی پا زیبششی اللہ اوکا ذالکا مکان ناری یوسفا فیلاروز اللہ ایداغا سیدہ زمان کامحال لی چیزی ورکا منگ یوسف درافید اروزی پاس مکا دمی سر کی ولی لنکری مفو دا پارا دا عیزات من دا دا ولی نعلمه من التابیل لحادیسی د دی دا پارا چی اوخی و مقدتا بازی تابیر دو خوونو یاغه حقیقت واقعاتو د امبال مسالم حقیقت خبرو حقیقت دغه واقعاتو مخکنو ولله غالبن الامرہی الله پاک زرا ورد په خپل کار ولله غالبن الامر د رد تشر تشرف شکر پاک په خپل کار کې غالب دی الله پاک زره ورې غالب د پخپل کارمې الله هر کار کوي خو په دېتهې سره په طرق طرق سره او انسان خوص دی که نه والله ناک سره الناسله علممون لا ک ناک سر د خلکوونه نه پوهږې د دا فانن دی دخواآن ف ارشي غواړی که نه الله هر شي تدریجي د تکلیفونو د موسیبتونو سره سرهطرقیې ې ورکېه ولما بلغ اشده واتاه حكما وعلما دا په حالت ده د واقعيت يوسف عليه السلام ام بالغ شو هر کله چې ده رسیدا شدهه مضبوطي او مرته بلوغ الحلم بالغ شو ام شو زوان شو الله ياته نهو حكمه ورکمنګ دتا حکمن د فیصله قوت پوہ پوہ د شریعت ولا ورکړه دغه پیغمبرینه د مراد اکثر مفسرین دا وی پاجو کوی د حکمت نه پیغمبرینه مراد آتاینه ورکړمنګ دتا حکمن قوت د فیصله و علم ان اقو د دین د شریعت پوہ ولا ورکړه الله یو کذالک انزل للمحسنین دغه سي اللهم بدل ورکو خسته عمل دیر او خيار او خيارته په ډیر عقل مندي مې ولور کړه آتاینا حکمن و علم ایمای بخاری بابی خید باب خیر باب الفهم فی لیله علم دا فارغه عقل ضروري علم مې ولوم ورکاله وي نو عقل کامل مې ولور کړه ورا ودته التی هو فی بیتیا النفسین الفذ ذلخ فی فر یفتشوا هغه پدې کې د شهدي سر طریقې سره زان ته مو کوم نو هغه ډیر مور عادت کړه چل ولې کړه دے یوسف علی السلام دراګی راول نو ورا ودته التی راودت ویلې کی ډیر کوشش وراودته اغلو دلر اغه زنانا دیر په کوشي سره طلب و کهه د د نه هغه ناانه هو في باید چې د په کور کې او او دس شي طلب او کار ن س باره ک د د د نه س باره کې د د طلب دعوتته زینا ورته ورکه نو بیا وولې د به لکهه طلبوا به بندې کړی دروا دی دکه د جماعتې وټ حال اونونو د دروازې ټوله بندې کړې د فارز راګیراولو نو بیا ورته وې وقاله حای تلکرو صراحتني ورته وې حای تا لک تعال من دل تراشه الک تاتهم وختو کېدل دل تراشه تاتهم طلبته بندې کړې وې ورته دل د دې دا د مراوادت نه کار واغز دي چلول علما قرطبي د دې دا مراوادت هغه چلول د سرنګي چلوالو ک سرنګي د دعاو تو ورک د مایلا کوباد وتا نوې ورته یا یوسف ما احسنو صورتو وجيك اي يوسف سمرخ استا چهره دا نو هغه ورته قاله في الرحمي صورني ربي دا شکر صورت خو مالا زم عرب د مور پر رحم کړه کړه نو هغه ورته یا یوسف ما احسن شعرك یوسف اسمرک استويختې دي نو یوسف علی السلام ورته هو اول شئ يبلى مني في القبر فقبر کی دا ولغه شهده شهداه قبر کیږي نو هغه ورته یا یوسف ما حسن و عینایک یوسف سومره خاستستر کی هغه ورته بهما انظر الربی و دې خپل در رب دیدار کوما به ورته یا یوسف ار فان بصره فنظر فی وی د پور تک ما وینا نو هغه ورته ان یا خوف الا امیا فی اخرتی ان یا خوف فی اخرتی زیې ګم چې دا سنا چې پاخت کې بیا اړو پاتې شم بیا ورتهغ یا یو صفو ااد نو من کوهوه تطببا دومن او یوصفه زته نې نې کېږم او تهه نندې لې کېږيهغ ور تهیريددو بی قور به من ربي زه غواړم چې الله پاکته نزې شم دا کاره کوم د لاله ن شم نو هر کله چې دی دا و دا قووتې ورک نوه قالهز اللهمه اعوذ ز الله معاض الله په غړم دله نه انوربي ینه م د هو زمین راې کوې د باشا تازیې سر دخه اوله زمین راج کې دی شي او د قزیته غه ده ان نهور یقین دا ملک کوې راضی ې سر چې د دا خو فرورشکون پر ورش کوون کې د زما مالک دی ورغو وح کی درف اضافه بغیر د الله نه بل شتابه کیده او کرچی درب اضافه خاصه سره ذکر شینو درف اطلاق او بل چامه نبیه کیده شيخ دا خو زمان رب ده احسنا مسواعا خیس تکړه دې سیدو زم ان هو لا يفله الظالمون دلته ګوره و هم بها لولا برهان رب ربي اصل کدل ده تقدیم تاخیر ده ابو عبیده وی لحمه بها لولا الرام برحان ربی ده شرط مواخر ده وحمه بها ده جزا مقدم لولا الرام برحان ربی لحمه بها کچرتا نویلی دلی ده دلیل ده رب ده طرفنا لحمه بیا خاما خدا با قسکڑه خودتا رب دلیل اولید کرنائیں یاو همم بها قسک اکد لی دفعیها و همم د دفعیها قسک اکد دپار بل همم بها یو عظم دے بل حم دے نفسی حم خوب گناہ نا لیکن گولو دلتا لئی و همم بیا هم بے کڑیو خو لولا رب ورحان ربی کا چرتا نویلی دلید دلیل در رب دلتا لولا رب ربی نسی شمراد مخی الله ورته تا گردل تا تذکیرہو کڑا کنا آتا اینا حکمان و علما علم شرائع کنا علم دا شریعت والا الله ور کڑیو بیا گردل ویلیو ماز اللہ لولا العرب اور ہن رب د سیاق او سبق دي قرائنو ټوله توګه راخه شي يوسف عليه السلام الله پاک علم د شريعت ور کړو کا علم د شريعت ور سره نه وینو هم بیا دانا چې بس زبس حلت سراوین سراویي بس کور راو جو یعقوب علی السلام ورترغ اخری و چی چل او دا یو کړه غه او کړه او دا وی ولګه د فخبل غبطانه منی د فاس ساز دروازه دا ول وی شرवेग ننه لولا رابور حن اسی وی کنه قزالی کله کن نصر فان وسو الفاشا بهو انه من عبادنا المخلصین مخی معاذ الله او وی اتینا حکم دا و دا ټول قرائن او دلیل دی پدی منی چه ده سبنا قص کڑی نده اللہ والا علم ده شریعت ور کڑی وخا اللہ کسالک لنسرفانو سو کسالک فعلنا ده کارمانگو کس ده پارا ده دید پارا چیوارو منگ ده دنا سواء بدی والفحشام بحائی ده دید پارا چیوارو ده دنا اسواء بدل الفاظ والفحشام بدفحل د دې لپاره چې واړو د دنیا سوء د اراده د بلې ول فحشاو کار د بهای انه من عبادنا المخلصين یقینا دې د بندګانو زمنګنا المخلصين چې بچ ساتل شيری د زمنګ د خاصو بندګانو الله او یو واستبق الباب من <ماند> نکړه د وړو دروازه وتا ګور د بندې دو د پرده انسان درا ګرول د पारा دروازه ټوله جبې پکاري کنه د وټلو د پر خو یو دروازه یې کړ دانا چی یوې کمرې نه بل کمره بل نه ټوله دروازه چې کومه ته بتن دروازه بکوله وې د دروازه بکه مزرغ محلو دروازه بند شیوی چمړن کړه دواړو دروازه تا وقدت قميصه من ذبرن وقدت قميصه من ذبرن سیرکې قميص د یوسف د شان و الفا یا سید هلذ الباب بیا مون د خاوند د په خوا دروازه د دروازه سرنګي کولا شمه خناغه اتفاقا ولا غوړدل تبيا وقف ديخه دو مريان شو نو هغه مريان شو چې داسې دي یو سخته جارې شو لکه خځه خو خځه یې قالت ما جزا ومن اراد بهلك دغنت جد عشق مجازي خه اول دي نشته دي سزا من دا غشا اراد بهلك چې رادو کی ستا د کور والله سره سوون د بد کارهله ان یجن نه او عذا علیم واده دی نه چ قیت کړي شي ی اوله ذااب تر ناک کړی شي ګوره سازا ده تجویس کريخه حاکېمه شو مخې شو چاالله کاې ته یوګور چې تو خو زما سره اراده د بد وکی ده د دا د سازا د اوس یوسف علیہ الصلات والسلام غلعو صرف تم را ارا وعدتنی ان نفسی طلب کړی دی ضمانه ان نفسی زمد الناس مبارکه مدوم را خبر ا وکړه نو شاہدا شاہدون من اهلیا بیان کيو بیان کوون کی چې د اهل ذول یخینو د دې پترونو بالواد کیو سرهو انکان کمیوقد دامن قوین چپ پهقاممی د د یوس سرری شو د مکان او فده ق د ښه د رې او د درغجننا انکانه قاممی سوو من خود د من دورین ک چېر دقامی د یصفف سری شو د ش نه فقا بد په د خ من سا د خنا در رو غوره بیا خو به د ځان خلاصه وکه هغ او په عملیو شا د او که د مخینه نو اړخ په دفاع ولا بیا ک ویدا یو ورکیه لکه زانګو کې پروت هغه وازه حدیث کې دغه دریو یده سالور ولا کانو تذکره کې د نن نشي ښه ابن عباس و غیره کانه رجلن صالحیتن ابا زیبا کانه من خاصه الملکی دغره کرامه وغيره وې سودی وغيره وې کانه ابن عمها وهو رجلن صړیو ا کموډیکې نو هغه بیا د مرقې ست صدره را تو چې داسې داسې او داسې خو بیرې جداد درو جننه ترشت نو فلم ما را قميصه هو پس هر کله چې ولید بادشاہ قميص د یوسف سره شیو ده شانا فقظه بت قال انه من کیدکن و ويل انه من کید کن کنا یقین اندا کار شذ کنا من کويدي کو د فف ستاسوونه دی د ښو کار کې ان کو د کو مون یقین فریف ستا سو دا عظزیمون دا ډیر په نسبت به مقابله د سړوکې مخې د مکتبیر کړی سر سا کې دا, دا, دا خو ستاسو تدبیر کې دی شيخه نو بیا کور مییسری فقر خدا واچې او شرنګ الدين افور تکړې سره سزا یې ور کړې سهوه شه یې ور ابنته مير رحمت الله علي کې شه یې مستند په خوانه بي غيرت د دين هميشه ز پر ستورو سوري نو يوسف وار از انحاده نو ویل یوسف ا اوس یوسف ترامخ مخ وړون انحاده دي خبرې د خوړه ولونه دا بس منګه تا پورې چې دا خبره پات شینو ډیر پسکتی سره دا خبره وکړه اودیتای مخه وستا ما فری له زام بکې به خناق وړان د جړن خپل الله نام افې ګډه ګره مشرکان الله یمنف ان مکی کونت مینل خاتین یقین تذ خطا کارون قال نسوۃ فی المدینۃ امرۃ العزیز تراوی فتان نفسهم داوس بل مقام ده واقعات یوسف علی صلواۃ و سلام شبگا مخال بس هر کل چی دی یوسف علی صلاة تنکڑے ہو بس نئی پری خود اللہ پاک په دی پسی دا مصر دا غٹو غٹو کورنو زناناولا گول دا دی بدوی نائشو روکڑا خان اویل ڈلو دخزو فی المدینه تی په مدینه کی خار کې امرت العزیزی خزا دا او د چا خه ده او د عزیز خځه ده توراې دطلبې کړړ چل ول ک دی طلبې کړړی دی د پدو او د چ کړړی فتح د خپل قلا نه کړی دی نفسې د نفسې د غ د نباره کې طلب د غلا خپل نه کړړی د نفسته غلام قد شغفها حبا يقنا سريكره د دل پرده د زړه حبن مين را داخله شي د محبت د ديب پر زړه کې خارق حبو شغف قلب يا داغه د محبت د د زړه سريكره بیا نه له نه را فیزللی مبیین یقین خاامهخواويو موږې درران فیزلهلی مبی په خطای خاه کې ګور سومره تعون پهې پسې وکړوښې را جمعه شويښځه ده اګوره عامه خځ نه ده د بعد شا ده ده اګوره طلبې او بیا د یوازې طلب او دا طلب ته لا د پاتونو قد شغف او شغف حب زړه تن دغه محبت نن وته ده دا خو نه هېدي ګمرا خزر نو فلمه سمعت بما كرینا پزار کله چې دا خبر شو پتان د دوی منې چې ما په ژه پر ابګند شروع اوه که خداموبایل نه ایګ نو دا لې دا او سرهجمه کو یو سفرې سات سلام ورې نو هر ارسلت له نو جواب ل پان خوې پسې وعادته دله خو نه متکان تییاې کړ غویل ل را متکان زی د تان متکان ما ی ت قووب یا به و مجاز خورآ کی لگی دا یو مجلس چاه ک سړی تقیگانې لږې که مجلس په کې لګېدللی ته د کلله واحدده تنیم ب نسی کې نه وا کړه هریويته د دو نسیې نن چړه دانه چې دې مقص دا خپل لاسونه او خپ داسې خوراک له ورکو میوی فروتونه چاغ په چوکوو سره اوسدله چې کله دی ته فروت و غه کې خدا د میفللښګرم شو نه نو وقالت يخرج عليه او يزليخي يوسف عليه السلام تعوذ عليه نا په دې باندې د فرد خدمت د دوی او خادمو نو فلما راينه اكبرنو پسار کله چې دیول د دی يوسف دره نټیر غټیو غاڼه ډیر غټیو غاڼه پسې په حسن کې ډیر غټیو غاڼه ځکه حدیث کی راځي چې هغه لا او ته شطر الحسن اغلن نیم خوشانو ور کړه دنیا نو ویل کنا ها اکبرن وقت تنا ایدیهنن زخمیکړو الی سن خپل کور یغه تن او ذ چړکې بخپل ګوتو منتراح کړې ده میو په دې بده ګوتی زخمیکړي نو تلته خو ګوتی زخمیکړي خولی منی وقلنا ها شاء لله او دو پاکی دا لالا را حاشا للہ ما حانزا بشرا دا خو بشر نده انسان نده گو را حاشا للہ دا کلمة تا عجب دا خوا حاشا للہ سبحان اللہ دا اکثر تا عجب کی استمادی یا حاشا فیلمازی دا اصل کی حاشاو حاشا سمانا حاشا للہ تنحا یوسف عن الماسی للہ دا زان بچکڑی دا د الله د دا یرنا خاشا لیده نو خاشا للہ ما حضا بشرابا دا خو بشر نده دی حسن تیولو کد د حسن دا وجنه وی ان حضا اللہ ملک کریم نده دا مگر ملک دی عزت من دا نوری مخلوق دی دا خو بشر نده مور زنانو نبی ننفی دا بشریت کرده دا یا یاد حسن په اعتبار سره یا د اقدا پاک دمانه په اعتبار سره ویخه نو دو ته صفته ملایخه است دي کنه و مشوره دا په حسن کې ملایک را کې د اصله کا خا پیره خا لکه فد مرتیا کې شیطان مشورته جاهز یو په ترتیب mulao ډیر زیات خیر وانو واړو په څلګه اې درو وي خیرات تیس اور پلانکیز کې خو واړې زنه تم بولږ سادروس شو چې لري شکیین لا روپس یو زنانو نه نو په یو بوره اشاره ورته وکړه چې دی راغې دیو جماعته د ډوډۍ لبوزي راغې نو د یو سرګر سره یو تر ونت ثنا الله د ولال ولړ دیو یې سرګر ز د یو ځای رئیس ته مده رئیسه دی د رئیس ته چاغې مال نو مې مخه شیطان نه تی رئیس نه شکل نه بدمور قالت فظالې کو نه لېلوتون نهې دا ډ نه دی ویل فې کو لې د هغهس شووک پې چې تاسو زماله متقولم د د فباره کې تااس خو ما پهډې خبرې اوس تاسو چھو چوکې زن پهې لهګولې والله قدر راته هو ننفسې خاامخیقیدن اوسې قرار الله پاک د د خولی قرارهبا همغکنن ما مطاله پ و د د نانه د د نواه کې ل ک فتهاسه غور استفالې سره زی ک کړي پس د ځان خ بچ کړی ما ته ځان ص نرا را کړی نه دی ګوره زما را ته وورې پهښ د ځ دی پرېدمنا والله لم یا ما مع عامرو هو کوونه کې هغه کار چې زور ته حکوم کوم نو بیا خو بله یس جن نن نه خام اغا قید بشی و لا یکونم بناس اغیرین هشی بده ده بیزت و ذلیلونا سا سیاسی قیدی بنایی خواه. آل تا بده سرا دیر ده زلت کارو نکی. یوسف علیہ السلام چکل ده دی اول خویو خوز اغاز خوزی شوی پورا. او ده ده خبره وردوره سیده کن. نو یوسف علیہ السلام اے ربز اما اسجن انني له ګور کل چې یو طرف ته مصیبت ویني بل طرف ته معصیت بیا به څه کوي احوال البلیات یمنه به عمل کی یوسف علی السلام مصیبت اگستره په معصیت باندې نو ای رب زما قید خانه زیا ما تقوره ده مما يدونه ني دا غنا چي دا خزي ما غي ته الله دغ بد کارو الله ما تاج زیات غړی الله الله تصبانې کوواړی د ماه کا د خو نهته دو دا چل نو اسبو الیه کو به شمدې توکوم نه چاین شبه زه دنا پهو خل خوونه د د جوالو کار څنګه چې د دوعا وکړه نو ف په جا او بالاله هو ر په قبول ل الله او پس قبولړه د د دوربته د فصانو کاې د خو نه پاسوار الله پا دته نه کیدونه فريبو نه چلونه دته انه هو هو سمنا لي يقند الله خازي اوري دنکه د فريادو نه دي ال عل عليو پوهه په حال منی دوائے څنګه قبول شو راجه مشو دیس چیر اوس دا خو ډیران شور شرابه د انت سر رسول کو تنته خمسه ګونانشت خو زلهګه مودې دی جیل کې اچو چې چی دا شور شرابه دا خبره ختم شي نوثم بعدا لهم من بعد ما راوا الایات بیا د دوی په خیال کې رااله خو د غینان چې وویل دوی نه خدای عصمت یوسف علی السلام دوی تاسو خبر راو څور تخاروش لا یس جوننه حت عین چې قید کړي شی ترې وخت پوره خنق یوسف علی السلام ورتماله مشوي گرغی حاشا للہ ما عاز اللہ انہو لا یفلیو الظالمون انہو من عبادن المخلصین عدل طوی فستع سما ودخل ما اسجن فتیان لڑکنا اغبی گناہ انسان سو گناہ نہیں دیکھ بعضی آقا چی مظلوم زی جیل تا بعضی آقا چی منی اغا منی الزام گی بول مجرم نو ده شو د ده پا وقت که قید خانه تا فتح آنید یو ساقیو بلنان بایو کنن ده بادشاہ سالای کری و چی دی وجنی تزاروا چی و چو زدارا چیم چی کل چی وقت خوراکو نکی خود تداو شربتو نسکی بولی تدا خوراکو نکوری وازردو جیل تک تحقیق شروع کړه داغه زمانہ وای چې یوسف علی السلام جیل کې وو په جیل کې جسره نو خوبونه ډیر ویني قسم نا قسم خوبونه ویني نو یو د دوی نه انی ارانی اسر الخمرا یقینا د ما په خوب کې چنا چوڑو مشراب. شراب اسر العين وبخمرا نه د شراب د انګورو نه شراب می او ان احمله فوق راسی قن ما ولد خبکی چوچا توما و سربند دورای خرید مار غان داغینا یوسف علی السلام تا خوب خبوی بیا ور تو ينب بیا تعویلہی خبر راک منطا طابع د یخوبه و رسلته سر زموند ل ما جزب تاو ستابرنا خیم نه دکه نه نه رااک مندل مسیین ی منګیننو ته مندل موسیین د ښسته مل کوونکو د ښایسته اخلاق کو والله ستاډرښسته خو ده ښایسته خل دا چې د مریخ ل د خدمت کوو پهجیل کې د ټولو سره ډیر سته پرت کوو خدمت کوو نو ان نه نراکه میدل بهر حال الله پاک دی وختونه کې نبوت نبوت ورکی دی نو بسبي کار وتي که نه نو دخست قابلمون د اول ورته خپله مووا چې زخ بیا ورته مسله بیا ورته تعبی د خوب بیا نو سېصلات السلام اللهیاتی کوم تو عامن تر ځقانې خوراک ټ موې خوراک کووه خوخواه را به نشي تاام تور زخانې چ باغ ل الله نه خبر به در کړي تا ما تاته ب تعویلې په تعیر ددي خوب قبل لا یاد یا کومه اوړبیې در تللو دغې نه تاسوته دا ډوړی بلنی راغلی سړو ما به مخې مخې تا تعیر د خوب را کړي یا بی تاویلی ہی او زمیر د خوراک تراجع کری مگر خبر بدر کڑے ما تاسو تا بی تاویلی و حقیقت دا خوراک تاویل بمانا دا حقیقتم رضی مخی تاویل مانی تا سکڑی قبلن یا حتی کما مخی دراتلو تاوستا دا خوراک خوراک پلا آرنی راگلی اما با تاوستویلی چی گورنن دال پا خشیری اما اے پوکشوی دیا چر پوکشوی دیا دادا ورو دل ته کومه ته په تن لهږي زبتا استاداوې دا خبرې شې کوم کارا سلام وکما تاسو ته چې زه وې مکنا دا اغه علم دې علم ان ربي چې خدل دې ما ته رب زم ما زم ما سخل کمال نو هر کله چې دا ورته موجه دا وته سایرا کړنه دیو انني تركت ملته قومين يقنا نزوجود امام افریخه دې دین دا غا قوم چې ایمان لري په الله او د آخرت نوم انکار کوم کیږي زه د دې قوم د دین نه جدایه ما دا قوم مشرکان دي نو ته د چا دین دې اختیار کړی د چا په دین نه یو تبعاتو ملت عابای زه تابع مروان ما په دین د پلارانو خپلوا پسې د پلارانو دین په څیر تل پچپلارانې په حق مې خوې کنه اپلاران صاحب دي ابراهيم عليه السلام ايسا ياكوب عليه السلام دا کوم مشهور کسان دوه په جندر خدغه دین د دوی سره عقداده کنا ما کان لهه ان مشرك بالله من شيء جائذ دې زمون د پارا چی صدا جوړ کوته الله سره سوک نه فضاحت ک نه صفات وکي اغورا زحالک من فضل الله دا توحید چکم ده ګرند دا فضل د الله راه پمنګ منتیوال الناس فتمام خلق وای الله دا قیرز مغفلا کړی دا او دا کې دا نور ته بایانی کې دا خدای الله لوی فضل لیکین ولیکن اکثر الناس لا شکرون ګرون لیکین اکثر د خلقنا احسان دا الله نه منید دا الله توحید نه منید بیا وتیا سوه مسین اربعون متفرقون خیر وس یوته د شرک تفصيل شروع وکړه چې شرک څه ته اے مرګرو د قیدخانی ا ارباب متفرقون خیرون اے ګډوډ خدایان ا اربابون خدایان متفرقون څنګه ونګډوډ خیرون غردی امل الله یا الله الواحد چې یو دیو ذراور دا ګډوډ خدایان یو دی یو شې ذمہ دار بل بل شې مدار بیا ور تاب دو نهې همدونې بند نه کوئ تاسوېوا ال نه الله عسمان مګردو نومنو چې دا د خیټی ز مدار دی دا د خوې ځې مدار دی دا د طبی زی مدار د دا دشمن منې غالی او د داسېفتتونو دا س ن اسم مراد مرات سم توانبا چې اخری دا نوه تاسو ستاسو مشره که تاسو ستاسو مشرانهو تاس یخ مشران دی داغه صفاتونه ولا تصور کړی دي او نظرانې غلي الله پاک باندې من سلطانن ستليل په دغه نومونو باندې الله پاک د دې په حقاني ستليل دي راغلي نو ازل ته اين الحكم الا لله اول صاحب اي حكمي تكويني امري تكويني هم الله لره امري تشريم الله ان الحكم الا لله ند اختیار د سشي ند اختیار د فیصلو مگر الله درې سشي کید الله الله په اختیار فیصل د الله په اختیار او فیصلې سره کیږي ا دوی امر الله تعبد الا ا حکم تشریع د الله دی ښا امر الله تعبد الا ا حکم کړه د دې خبره چې بندگی ونه قواعدی چا الاه یاو مگر د الله وکوي زالک الدین القیمو دا دین دے کلک مضبوط په دلائیلو ولیکن نا اکسر اننا سے لا اعلمون لیکن اکسر دا خلقنا نپوری بیا آنسوای بایسینیا اما حدو کما فیسقی رباو خمرا اما اس تعبیر پا سراغے خوا اے مرگ رو دا قید خانی حر چیدیو دا تاسو کې نو او بس کئی خپل مالک لر شراب او هر چې دی بل فایصلو پسولې پس پس پسولې بکړې شي پس خوړې وا مارغان مين راسي هي د سر د دننه د ماصه بوله خوړې پسړیا سګهډا وړا د نو کوز یل امر او واږي منګه سي بس دا سر خبر لاغ الله يوسف عليه السلام ينقذ يل امره الذي فيه تستقيم فيصل شويده دا را کاړه تاسو پکې تفوس کوای زما خینند الله قضا دا سره لیکن اوس د پوه شو چې یو خو دې کې اوس خلاصي کې کنا نو وقال للذی <سؤال> ظن ناجم منوما اګه ساقي <سؤال> چکم نو وداګه سړی تان چې د خیالو انه ناجم منوما چې دی وبچ کېږي منوما د دې دواړه نا اګه یاد کا ماذرا ذکرنی اند ربک یاد کا زما دا ټول حال زمایات کا ذکرنی ما انا علیہ من الحال و الصفه التي شاحت تحره المندلی کی حال یاد کا زما دا ټول احوال اند ربک دا مولا پړواندی خپل مالک ورواندی دا زما ټول که څوک داسې وسړې دی جیل تراغلې بیګون راغلې د نن دادا کینو دادا مسلیبای نه دادا بس یو غخلا شولر د الله را خبر ده حکمت لا خالی نه او شیطان پس هر کله دا شیطان ذکر ربي یادش ور کو المولاتا فل في سفي سجني پس اسار شو يوسف عليه السلام فقید خانه کې وسو کالا کسر لکی وکالا بازی دو ل اسکا لیساش زکه الله په خپل بندل وی عزت سره او باسی دا لوی پروتوکول سره او بس د ملک بادشاہ کی کڼ داوس بل اتم حالت شروع شو او قال بس بادشاہ خو ولید بادشاہ هاکسوس ورتوی یا ریان او دغت دارو الخلافة تا وخی امسیس بھائی ورطا ایخ اگر خوب خوب کیس تولیدلوئی بادشاہین یارا سب بقراتن یقن اولید ما وغواگان پا خوب کی مستی یا کلو هنہ سب انا اجافن چی خوری اقندر او تپی وصب عصم بلاتن خدرین ووگشنا و او خرایا بساتن او نور و یعبی ساتن و شوی چی تاو شوی دی دی دی دی شنونا و او خرا یعبی ساتن نور و یعبی ساتن و چی اغد تاو شوی دی دی سونا دی دی شنونا داسی دهو دا ظاہره دکنه چی قاہت چی رازی نو یا پا ساورو رازی نو پا فصلو نو ماند رازی دو سا اگا وقی خلق و تعبیرون دی رضیات نو موتبروي یا یو ملالو اے موتبره افتونی تا کای ما تا په خوځم لملیرو یا تا امرون کچری تاسو د خوب نو هغه ورته ازغاس او احلام ازغاس د زغ جمعدا مختلف چیزونه چیرای جمع شیو داړو تینا جوړ شي اول ول د ازغاس او احلام انده خو ګډوډ خوبونه دي و ما انا نو بیت او نیو موږ پته ابی د تاسې خوبونو معنی پوی دونکې داسې ګرد وړد خوبونو تعبیر شوک وښکلش و سغه ځوان ته خبره یاد شې سړی او استاد خو می په جیل کې دی وقال الذین جاء منهم ها او یا غزوان نشا منهم ها چې دا جیلنا وتهو منهم ها د خلاص شو من هم دغه دوونه نو د کبا د او متین یا د ا نه د خبر ډ سمودین نرو ورته یاد شوه نو ویل ا نه او کوم به تع فارلو خبر کوم تاسو په تعیر دې خوب منې اور روزینخه هماتا سو لیک ور صفتی دی ول ذکرک ایها الصدیق افتنا فی سبب بقرۃ سمان خبر را کړه منګتا و بار د وغه واگانو مستکه چې خوریه غذران وو چې و وږي نور و و چې تشوی دغه نه لعلی ارجو ال د دې د پاره چې واپس لاړ شم خلکو ته د دې د پاره چې هغه په خوب منه یا پوشي ستاسو په مقام منه نو ګورګه د لوی خان ندان سره تعالی وقلوا احلا ظرفي و پکې دای ورته نه چې و سره بیا مڅ ګوره د خوب تعبیر یواز نه خې بلکې تعبیر ور تخیسره د تدبیر نه او تزرعونا سبع سنين خبر په مانا دامر یا بخول مانا تزرعونا سبع سنين ضابا کروانته وکي یا کروانته کوي کروانته په سبع سنين ضابا وکاله پر لپسه هي په وګو داਰੇ کې نغې په وږو کې پرې دی زه که خرابې کیبنا ها ايل لا قليل مما تاكلون مگر لګ اغه چا تاسو خړې اغه ځان لوړ را وړکای ګر بیا سمياتي مين بعد ذلک سبن شذاذن بیا برا عائشي پس د دیناو وکل سخت دقهت کلونوي نو ياكل ما قدم تملهن او بخري دا قلونا اغه چې تاسو مخ کې کړی دي دا بارا سمبال کړی دي اندل تماندا او که یا کلنا نو او بخره اغه چې تاسو سمبال کړی دي اللهونه چې تاسو مخ کې سمبال کړی او بخره اغه چې تاسو په خوا ما کړی او اغلرا تاسو چې کوم جمع کړی داغه تاسو سره بخره الا قليلا مما توسنون مگر لګ دا غنا تخ شنو چې تاسو د تخم د پارا ساتای دا وګاوله کې بتاسو دا ټول ار سو فره مگر لکه اغه چې تاسوی یې تخم کوي هغه به پاتې شي کنه نو چې وګاله د اړ لړ نو سوال سکل لار نو سمه یاتي مين بارز الک عام جبر اش فسد دینه دا سکل عام وی لګي ته ا ]را راشي داسې کال فی یغاسو نسوغې با ک با بارانونه شي په خلکو باې وفی یا او پهې کې به خلک شر بهتونونه نه چوړی نووي به نه چوړی د مسووکر نهخه راغې چې بعدشا ته و هغ وخت سړی داسې قیې متی تاسو په جیل کې خل نو ن بعد داس هم حال د وقع دی سپسلام وې بادشاہ ایتوني به راولې دې ما ته نو فلم ما جاء الرسول چراغ دې سر haste ده چې دا سه بادشاہ تاسو غواړي چې راځه یا راین نه کنه داسې ځکه کله واپس کېږي داسې ځکه کله د جیل نه وزم پیغمبر صلي الله علیه وې لو لبستو فی سجن ما لبی سیه له عجبتوتا یا د دا یوسوم د قید ما تر ما ته دو شانی ویلې شی ما بجیل پرخيو دا توازعا نبی صلی الله علیه وسلم یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرسو عل الدعوت چې بار ب با بیا ما دخل د کیس ما به هرڅه کول بیاخه او چې د دې زنه لیکن یوسف علیہ الصلات والسلام او ته واپس لاړ شه مولا خپل تا تاسو کدا غنا ما بال النساء التي قطا ناديه ونا صحال دا غزنا نو چې پرې کړیو هغه خپل لاسونه هغه سوی دا غوسه حال جوړشه د زه او جیل تر هغه نه ان ربي بکیدهنا دیمون یحنا رزما وفریبو چل ولد هغه منطقه په واره بادشاہ و دا سی چل شیده بدا خدی تمام راجع مکڑی دی بادشاہ تا سپدو دا خوازی زمی سردہ کار کڑی ہوگا وقال ماں خد بکننا سحال لستاسو اے زنانا از راود تننا یوسف عن نفسی کل چی تاسو طلب کڑی دو یوسف نادا غدنا سبارک یوسف ارادہ کڑی و ستاسو سیو بسر ستا نو اقورت قلنا ها شاعل اللہ پاکی دا لارا مال امنا لہی من سوئن نیو خبرشی منگا پاک منتے من د دهس نقصان منگا کس نقصان ندلی دا لگا خد خد خبر قلعا گا اصل مان جنن جدا گا مخاما شو قالت امرات العزیزی علان حساسلق اوی خدد عزیزی مصر وز پڑا شوحق خبر او صفاصو ترشو اوس دګوس هغه دغه نکې مونږ خدا خبره پټوال انسان نه اړه ولا حقیقت د دې انا را وته او النفسه ما طلب کړه او دنا دنا سو بارک و انه له من الصادقین یقینا د یسبخه مقدریشتونه رې وګورځه لکه دا بیان چې زقوم کنه دا اقرار مزه کو کلی علما د د پاه چې پوشي دا خاون زما انې لما خووبلغې چې ما د د شا خیانت نه دی لیکن غه دا دا, دا قرران من څ کوکل یا ل د د پاار چې پوشي دا یوصف انې لما خو ی ما خیانت نه دی کړ د پغې پوشي ش ګوره پوشي شام داې ددي چې دا ګړې سرراده د په د کړړله اگور داور وعناللہ اللہ یهدی قید الخائنین یقین اللہ پاک نکم یوی چل دا خائنت کرو دا خبر دا چاد دا زلیخی دا بیاوی وما او بر نفسی خپل ځان زان پاکی نوائی امان انن نفس اللہ مانتون یقین نفس دے دیر خود کې دا بدائی دے اللہ ما رحم ربی بگر آگا چرہمو کی بیرف زمان یا خنا رازما بخنه کوم کې رحم کوم کې غره د ونا وبر یو نفس داده زليخه و نا ده ځالک العالم باج د یوسف علی السلام الک یوسف علی السلام دا چی لیک دی روستو بادشاہ وقاله الملك ایتو نیوی بیم ان النفس الاماره بالسؤ اغه تکله نفس اماره و نا کړه ده دریم دذالک علی علماء نی لما خنو بل غیب د دې خبر څه مطلب شو هغه جیر کې د دې خبره نو دا قول چا ده د ذل خیره غره طریقې اسما نفسونو ته اشاره او شو نفس یع مارا نفس مطمئنه نفس لوامه اماره تمسو نفس اماره اېن ربی غفورن کې اشاره ده نفس الله وما ترحيم نفس من مينة ترس و صورتون كيفية تفصيل راضي خال وقال الملكو اتوني بيه استخلصه لنفسي بعد شاو ويسدو نور زنطينگه غم خال عجيب انسان ده اتوني بيه استخلصه لنفسي را ما تا ده استخلصه لنفسي چه خاص کرم دل را دا پار دا کار دا زان خاص کم خاص کم دل را دا پار دا دې بس د ما سره په وزارت کې ښا دې ځان سره په وزارت کې اخلم دا ډېر د کمانډ ډک سره نو فلم ما کلمه یوسف علی السلام راغې بس او څر کله څه خبرې ورسره وکړي ملائکین مکین امین چې خبرې ور سره وړ نو نور موتاثو شنوې ویل ان نه کل یوممتته د نن نه لد نه زمنږ امینون د ل مرتې والله منار سړی سه تا سره زمن نه طرف نه و ټ مدبه ټ زارارت د ل تدا زمنګ پنځ د ممنګ سره مکینو د لوی عزت والے مرتبه والے امینون ډېر غټه منندار انسان ګورسکداغه سیرت یو ووریت کنه دغه کار کاردګي ورته معلومه شوه نو هغه وی قال جعلني على خزائن الارض او یوسف علی السلام مقرر کما په خزانو د سمکه باندې ولی انی حفیظ من یقینا نو ساتاون کې هم دلته راځي چې خې حفاظت کوونکې ما پوې ما الله مال دا پورا حفیظ امن وزارت وزارت دا حفیظ يم نگہبان يم ګور یوسف علی السلام مطالبه نه دا کړه لګا دې سي خرازي مطالبه بلک اول وزارت هو ورکو دغه وزارت په خپل دا وې چې ما دا وزیر کړي وزیر خزانه می کړي اجعلنی علی خزائن الار او گورا دایو انی خپل علیم خبل صفت تھیو کجی نه حفیظن علیم نانی اجوز امد و رجل ایزا جهل سری مقام معلومنی نبی اخواق و توینا بکاری کنا انی حفیظن علیم گورا دا ضروری دا چې احل علم خلق دیندار خلق اغوی دا پا وزارتون کیوی کوم دماغ دیشه نا کک صرف جماعت کی کینا مدرسه کی کینا و ارسه دویای تا پره دا بیا بذر منه ڈی سی خی بیا بذر منه غوغونه نیی که ده بیا بذر منه غوغونه وي دکاندار منه غوغونه نیمی و مولا منه غوغونه نیمی وی او تكونی ننستا زور په کار دے تالا زور دا په کار دے چه خپل زور جوڑ کے ریاست خپل جوڑ که کنه دے ریاست خ hasnگی کردگی د اهل علم کڤدې سیاست کیدی کنا دا یو ضرورت ته ښه د دې سړی بد نوي ان نور خبرو کې د ور تطبیق نه شچو عالمی بدات کوي رسم کوي یا نه حق خبره کوي یو یو غلط پالیسی تنقید نه څوک بل اعتراض نه دی لكن پکاره د چې د اهل علم سره مرګرته او چې د دې څخه کو خلق او په خلاف کی د دې لا دین خلق او په خلاف کی څومره جماعتونه چې د لا دین څخه کو درس دی په حالتهشيو د نو قادانیان د نودسې پهشرکاندي ټولدي مویانو سره سړی ک لږ ډیرر بتیو خوي دي که نه ملا له فوقیت ورکې په نورو نوورمنې دولت ترجی او ورکې دا د دی تا حال مت دا د تخواالله متدي زمانې د و ضرورت دی وکس سا کم مکن نلی و سپ فلار الله و دغهې اقتدار منګه ورک یو سب در را خدار ې پس منه کوې او مریین ل کې دغه ررنې قطبي و غې ډیکي دي چې هغه بعدشا مسلمان شو د د طوی شو هغه وزیرې غزانه خو مړنو دی وزیرې خزانه وزیرری عاممو ټول کار د سره وخه او بعضو خللا لګري دي شبیر رحمد اسمین متطالې ارغ زله خبرته یوان اشوخه ابن جریره حدیث ذکر کړی دی د محمد بن حمید بن حیان او دو بچی نشی دي لیکن ګوره قران کریم سند دی حدیث ما غده چا غم منګړه ته یو قصده خلق کین جو بس الله خلق وکړه چا غل لا پاکستان دی ویلی نو منګل پکې سکات ور الله ما له اختیار کامل اختیار می د ملک می سر ور کوي یتابو او منها یشا یتبو زینسی د دې میسر نه د دې ملت نه حيث یشا کوم زی چې د د خوخی و سی ته بده منه په دغه میسر کې کوم زی چې بده د خوخه الله وینوسی بو برحمتنا من نشا الله یرسو مونګه مې ربانه خپلتا سو کوم چیزه مونږ خوخی ولا نضيع اجر المحسنين نہ بربادو مونږ ثواب د نیکانو دا خو د دنیا مقام له کې ولا اجر الاخرته خير للذين امنوا وخامخ اجر د اخرت غره ده دا, دا, دا کساند لپاره چی معنی راوړي وکانو یتقون او دو تقوا لري زي واخفد ولسم نټه زرا